Mala, haren eriartzen dena goi Arira, hain zuzen dena betertzen dena gogei urte, horren Arira berakainiko lanaren inguruan eta haren horrein hainbat eh, jardu naldi, egiten Arira azken egun hauetan, kondo mitxelenan, eta izango gira mendik aurrera ere gehiago, eta Jardun horien inguruan gorko mainguruaren izena Euskal Esparruk komunikatiboa da zuzen ere Eta horren ari da ba usunarketa batzuk egingo ditugu, ez da bai da batzuk sortoko ditugu, ikusiko dugu, hainbat gai jorratuko ditugu Eta ostean, mainguruaren ostean aukera izango da irikiko dugu, ba pixka e, jendeak zuen igitzi amateko, zuen galderak, ausunarketak dena delakoa. Beraz, pixka bat mainguruarekin hasiko gara eta jarraian irikiko dugu txan dauri, ba bakoitzak nahi duena esateko. Honetarako hausnarketa guzti hauek egiteko lau mainguru hontan lau bombidatu ditugu, asteko Lorea Agirre, bera kazeetaria, arratsaldeon Lorea. Bere ondoan Iñaki Xoto, gara elgunkariko zizendaria, arratsaldeon Iñaki. Beste aldean, Iban Harri, berriako edaridea arduradunak, agon, arratsaldeon. Eta azkenik, eh, Gorka Julio, bera informatikal teknologia berrietan aditua, aritua ere, eta tala eusk operatioako partai da, ere. Esan bezala, Euskal Esparru komunikatiboa, badira hainbat gai horren inguruan ojorratzeko direnak, agian galderetako batzende horri atxikitzeko Euskal Esparru komunikatiboa aurrera goaz edo izan ziteken, baina hori hausnartuko dugu pixka eta go, eta pixka akasteko leheneko baldera loreari zuzendu nahiko nioke. Hain zuzen ere, irakasle jardunetan ibilizara nibilizara demora luzean, eta horren harira, Euskal esparru komunikatiboa, definizio bat eskatzekotan mola definituko zenuke. Bueno, ratxan leon. Eh, bueno, Euskal eh, esparru komunikatiboa, uste gote esparru hitzak ez duela arazuan sortzen, zer dan esparru bat? Komunikatiboa keres, normal ki nahiz eta, bueno, gaur esaten dan teknologia berriak, dagoeneko eixente zarra direnak, kesan etezti hartzo guzti horiek edo behiago diren, eta komunikazio sistema horretan, ba, monde, e, teknika eta modu diferenteko edabideak, edo komunikazio sistema daudeno. Uste dut ez daola diskusio horiek horretan. E, definizio galdera begin izana, uste dut, eh, nikara onertzen dut, euskalitzak sortzen dula, garrada da, E, definizio bat eman beharrak. Planteatutako galdera hau eh pentsatzen dut ezakite eh ba Finlandian edo Italian, ba bueno, bueno, besteri baina segurasksi eh Italia eluke, eluke arazo ondiri sortuko. Bueno, besteri da be. Euskar, zer da euskar, ezta? E, No, lehenik eta izan nahiko nuke e, ez bai da bai edo definizioaren inguruko kontu hau ez dela berria eta, bueno, Jose Mismalaberen e, eriotzaren hobaigarren e, orte horren inguruan eta bere ekarriak eta beste gogoratzen ari garen gara jontan bueno, Jose Miberak eta enmen duan den argiako garaiko historiko guztiaiek eta orduan euskarazko eta berdin anaitasuna, jakin, eta besti askotan, zerbitzen e, jendeak. E, aldarrik atzi zuen, kontua zela, eta hain zuzen, miheratzi duen zazpigarren urtean izan zen, alago kanpaina bat, e, euskarazko medioak, garri hartan gehien bat e, idatzizkoak, nono, kampaina bat zuten esateko, gu gara euskal prentxa, alegia euskaraz ari garen hauk. Bai, pasadia hainbat urte, eta, bueno, berriro, E, definizio behar baten edo edo kezka batengaabilitza ez da. Ez bakarrik komunikazio esparlo dagokionionez, hau berdin gertatzen da, ba, Euskal e, adjetiboa jartzen digu besteein ekimenetan bereziki hizkuntzari lotutako ekimenetan, zer Euskal literatura, zer Euskal zinema, zer da Euskal, Zer euskal ekonomia, ez dakit pertinentea dan euskal eta ekonomia gaur egun esatea, baina, bueno, gorri igual ez da balako zeharik, termino geografiko bat izan diteke, zer ze, gako pagatzen ditu, bako itzak, baina hitzezko eta sormenezko edo eh, kulturako, zentzu zabalean, terminekan ari garenean, euskal horrek, ba, arazuak sortzen ditu. Bueno, netzako euskal, da, bueno, netzako, ez netzako, propeuki jakinean, baina tradizioan eta komunikozaren munduan, bereziki e, euskaraz diarduten medioak, edo nagusiki euskaraz diarduten medioa dira, e, euskal erabideak. E, Euskalitzak e, zer esan nahi ote duen, basko, bask, bueno, hor sortzen da konflikto bat, ezta? Zerekin parekatzen dugun, herreraz edo frantsesez ari garenean, euskalitz hori. Gaur esango genuke euskalitzetik definitu barko bagenu, E, eta, bueno, ikerketak egin izan dia guen duroan, ez? Euskoik askuntzaetan ibidez, ezta Euskaltasuna nola definitzen den, definizio baskoa ateratzen dia, baina e, gure egualde honetan, da bereziki bizkaiera bat egituzkoan, e, euskal izate hori, kontutan eukita euskal baskoarekin lotzen dela definizioan, ez da euskaratik pasatzen edo ez gehienetan, nahi? Eez euskertik pasatzen zer da euskal izate hori. Hizkuntztik pasagar da edo ez euskaratik pasagar bai eus. bai, da Bai, ikerke esate dute, eaen ez delala gehienuen aukera esatea euskara eukibardura ezagure gisa. Baina egia da euskal ez eztala mutua, eta hizkuntza bat behardura. Hala beharrez euskal horrek behar du hizkuntza bat. eta bai pasabeatu kasteleeratik hodo frantsesese. Bai. Hori definizioori nahiko indarrean dagoena da eta. Dakarki guona. Nola baita uste euskalitzaren esanaiak aldatu izanak, ez da la, bueno, la historiaan zaigun zerbait, azpian zerbait gehiago badagoela. Dis, eh, nola diskursoa galdu izana edo zentralidadea galdu izana edo lekua galdu izana, ez? Bona. Ba, minorizazioak dakartzan besteak eguztien artean hau ere enen daukago ez? Orduan, zentzorretan uste dut, eltzea badagoela eta esartea euskarazko mediat direla euskara zehitenak. Bai, gero redundtziak milaka irakurtzen ditugu, ezta? Eh, euskara zehinako euskal antzerkia, e, bueno, horrelako gauzak, ezta? Eh, esplikatu beharra evidenta da nehori eta baineta berriz definitu behar hori. Me llevo bueno, dopeste errazibilak ere da pixuzkoagoa ba, noretzak eta da e, esparru komunikativo txatserakoan edo definitzerakoan, edo nor bilduko genuke nor, badin eta hizkuntza kaso honetan, zentralidadean jartzea zergatik, bueno, ba, gure realidadean, eta bueno, e, gaztelera eta euskararen kasoan, nahiz eta gure artean, egunak izkuntza gaiago diren, e, erderen eta euskararen egoera estatusa e, eta egoera soziala hainda diferentea, hainda e, diferentzia handikoa, E, berariaz eskatzen dula Euskarazko horrek izan bezala bere esparrua. Ezin dia e, politika publikoak egin, ni uste dut, edo horrelako enteatzen dut, Norbertxeko kontraka bentsatuko dut, e, politika publikoak egin, edabide munduan, kultura munduan edo, edo ezkuntza munduan, e, berizketa egin gabe hizkuntza bat eta bestea. Hain egura diferentea dira, ezin dielea arrez eta jardiniak aplikatu, bai? Euskara dijoa, hizkuntzaren berreskura penean. Eta dijoa, normalizazio bide batean, erderak ez duena. Eta bai? niguste dut, zentzu horretan, euskal horien ikorrela definituko nopela. No. Tradizioz euskal Medio ere horrela definitu izan dugula biharrazoi ingatik ez. Bat, tradizioari edo aldarrek horri begira, eta beste hande batetik, ba, gaur egungo egoera hobetzeko, aurrera egiteko edo normalizazio prozesu batean, Euskal edagideak ezinbestekoak dianak, estrategikoak dianak, baina, bueno, ezinbesteko da, nola bueno, baite, bere esparlu horretan tratatzea. Honek zesan, du, gizartean, irabitzaia, irakurlemaian, e, banaketa batean mardala, ez, bueno, nire iagoa inaizpitzka bat, analizatu ezagun, egoera ez da, eta estrategiak markatu behar badin baditugu, izan ezagun kontutan zer den garrantzit eta zerrez. Ba, eta kaso honetan, uste, hizkuntzak, markatzen duela zer izamar dan esparro hori eta zer eh, elbururekin eh, egin behar den eta nondik bat loreak egin duen ausunar eta horren inguruan, galdera hori bota nahi nizueke, bai Iñaki, bai Iban ere. hori ez da, pixkat zentratu ez da, agian hor egoten dalako batzuetan loreak esan duen ba, bi gai hori ez da, euskarazkoa la euskal komunikamideak, euskal euskarazko esparru komunikatiboa horko desberdintasun hori edo nolaztima gatu. Agian, itxe, loreak, gertu datoa, agian horitzu dut. es es nuke sartunai estaba ya en una lista horretan ustut oskerako komunikazioa zintzurren evidentea dela eta zintzurretan euskal desberdina baldin bada ba ustut ere argi dago horbaitzat zintzuk sartzen garen esparru horretan ez eta bidibide abideez ba eh garraren kasua ni ustut diskuntza badala bat, baina ez bakarrak eta zentroretan guri dagokigunez bentzarri defendatzen duena da Euskal Herritarrei zuzendutako komunikabidek osatzen dutela e, e, euskal esparru komunikativo hori alegiaz argi dago horrek estilo larantzuten herenaiari baina tamales gizarte honek estilo espirio nede desioak estilo gizarteentzat e, agin eta lor honetan ere ez <coughs> Galderari erantzuten ez dut uste onarenik bere hori egitea, alde batetik egidentea delako eta beste batetik ere e, e, suposatzen duelako banaketa banaketaban nire uste zestu da zer egartzen Euskal Esparru komunikatibu hori sortzeko bidean yeah. ez batetik e, nik uste testa hori dut egin dardera, eta ogei urte beranduago orain gaude ere eztabairatzen, Ez horren beste zer den Euskara esparru komunikatiboa, baizik eta komunikaziaren esparruan alde batetik euskeras e, eta Eus euskararen garapenean zer egin behar den, baina baita ere herri bezala antolatu adizateko esparru komunikatibo batez. Gau egun beste merkatu baten nenpeko dena, merkatuaren ikuspuntutik ere, baina baiz, batez ere politikoki e, beste esparru baten nenpeko dena, hortan ere ez gua nikus esta, esta, esta dut estaba e, estaba estaba ibarat bezala definizio asko daude, ba politan berean gipiko du, baina nikus estutuzte beitzat eh, estaba hori joan duenik, sedar sedarriketa bat bilatzen non eh erabaki egiten den zein dagoen barguan, hasi dagoen kanpoan. Zeikitzen neri Horretan, horretan gehiegi, demora gehiegi manbako denukenik batez ere Euskal edo euskarazko izan arazo de xentea euskal gulako konpontzeko eta nire horretan zentratu garko genukela nire, uste, nire ustez. Eta zentu horretan nire ustez. Bi, bi ikuspuntu dagoela eta ez direla kontra jarriak. Eta alde batetik egondaiteke erritarren ikuspuntu hori eta besta alde batetik ere euskera, euskera den garapenaren eta normalizazioaren eta nahi den guztiaren e, horretan komunikagideok okatu papera, baina beti ere kontutan hartuta komunikabidea gareba enpresan, gareba komunidade baten e, iznagar, e, eta batez ere gaur egun behintat e, sektore honek behar duela rekonberzioa, eta rekonberzio hori da oso lokorra, e, gureka bere zitazun batzu da euskal, eta zi hurrazkos bere zitazun horiek azalduzkero lehenengoa izagozen bat izkuntzaren no? daukagun herriaren analizi objektibo bat, eta besta helo batetik menpekotasun eh, politikoena. Eh. E, Bata ipatzea batik, aurten beteko dira amagozturte eh, egin nintxe egin zela, eta aurten beteko dira marurte eh, gara intervenituta lagola, paie Espainio den eh, aginduz. Ez. Iruditzen zait, bere zitazunuek ere kontutan hartu dardirela, baina soluzioen ildotik iruditzen zait, gogo eta gogorragoa izan beharra da. Eta horrekin batera horregatuko naiz, arriba un año que estu las matucao rte no le man vuelta poder mundu mainan eh esta eh hegora normalizatu eta incluso hegemonikoa daukaten hizkuntzetan ere gaur egun ez dago eh David e. Bakerroak topatu duen aformula e, reconversión i modo eh exitoso baldean edok aurrera ateratzeko eta saia sailarenarren ikusten dut auker guk aukera betsu euskaguna hori eh zure tamainan eta gure dimite tamuga guztiekin lortu balizateko, baldin eta perspektiba horieko beste baldin baditugu, eta nire ustez ere berri dut, baldin bagara ez da bera nominaliztik horietan erortzen. Galdera berkinean duzatuko, Iban, berariak duzatudioan moduko, ez da, pixka eta auzunarketa hori dituzuta, zuko nola ikusten duzu Euskal, Euskarazko agian ez gara, hortan txartu gara, agian hortan, dago inakian nola ikusten duzu hori? <coughs> bueno, ez dakit. Eh, Aber, nire galdera hori ditutakoan, ez? Euskal, ala euskarazko komentatzoa esparrua e, ni sinón ingotzat ulertzea ditut bere horretan, ola en, esaldi horretan ola jasota egia da nire rionen egoera sozilinguztu kontuan hartuta eta tamalez, inak egizan nomenzela bueno, hemen e, edabide elebidunak badaude, egongo dira eta, eta kontuan hartzekoa dira eta gaina hilutzea esparro komunikatibori osatze aldera, e, beha dena ekarpenan egindezaketela ta, <coughs> teorikoki, ideologikoki eta praktikan egin baitazuta eta egin dutela. Baina nik usteet hankas e, hartuko benukela nola bat euskal komunikazio esparro horren definiziopean pean e, erdarazkoak ere, hartuko pagenitu, definizio horren baitan. Ez da gehit guk, guzti sortu da euskal edabidein elkartea, itzen horren eta euskaldiagileen elkarteen -el euskarazko idalgiteak e, sartzen dira bere baitan. Eh, beste taldetek ikustet, bueno, komunikazio eremua zitxe ari garenean eh, etengabe eta, eta, eta beti aldatzen ari den eremu batezari gara, desgarri e, eremu zurrun batez eta eta nolabait eh instalota da honen eremu batez, eremu hori aldakorra da, en, aldatzen ari da nik uste hor Euskala edabideok, eta Euskara alzarigaren edabideok badugula lana e, nolabait ere ungu hori, azken batean Euskal Herreko komunikazio mapa horretan ere horren zatia zenbat eta ondiagiteko balan ba horretan badugula ez. E, Lehen ez aldut, sartuko bagenukea, kontzeptu horretan, elkarte batean, Euskal Definizio horretan erdarazkoak e, ilutxe izat beti historikoki gertatu izan bezala Euskarak e, galtzeko arrizko eduela. Horrek eztu kentzen, <coughs> nire ustez, e, eta ni bueno, alde horretatekinak ikainak ikain bat duenakien personalmente Euskal Komunikazio Esparroa ez du tizkuntzarekin bekarrik lotzen. Nizan e, diteke, Madriilko Estakizea edabidek egin dako alako itzulpen zerbitzu baten eragin ezortutako komunikabide bat, bueno, bere horretan, Euskal Komunikazio Ezparloa osatzen du bueno, identidade batekin, nortasun batekin, kultura batekin ere lortzen dut, azken batean komunikazio Ezparlo horren egitekoa edo horren garrantzia ondia galako baita, ba, ba errigintzen, nazio eta kultur erri honen mozaira horretan ez izkuntzarekin bekarrik benuke lotuko. Biskagat, gaiz aldatzeko gorka, zuri orain komunikazio esparruaz ari garela orain gutxi arte e, prentsa, irratia, telegista, ziren komunikazio esparru hori. Orain teknologia berriak, loreak esan dule, no berriak agian, ja ez diren berriak, badutelako urte batzuk. Baina orain e, internet, sozialak, blogak, denetan hidanetikan, nolak arde fein dutuko zenugazuk esparru hori? Ba hozeraia, ja. e, ni hartu ditut iruitzak, euskara esparru komunikatiboa, eta sinest fiskat eh igusten eta euskal ni nik utze uste hemen esan dedikapo zerbait gehituko nube, ni barkarik berrada euskal iza izaera hori bair berdifinitu hartu egula eta ni gustu dut e, euskal batez ere interneten nabaritzen da badago komunitate egiten diote batzuek Komunitatea baina meta komunitate, komunitate definituko nuker gaina ona. Ori beste beste historia bada, azkenean da komunitate desberdienes, osatutako eh komunitate handia go bat, elkarrezagutzen garen, ez ezagutzen garenak psikologikoki kaso askotan bai, baina esperatu ta baizik eta baditugulako ideia zinbolo batzuk eta kasu ideia ideiaa zinbolo indartsuena euskara da eta elkarrezagutzen begara eta izan nahi dugulako. Inorrek ezin dizu ejal nitzu etzera euskal komunitatekoa e, Baiz ikeda zu definizio bat egiten zu eta bueno, norbaiteko balde esan aldiz du, baina ez du nola ez da komunitate batean bezala zera, adibidez, soziedade elkarte bateko partaide, elkar ezaguntze zeate eta, eta bueno, elkartekoa ez azea argi dago dagoetzeala zukar komunitateako partaide izateko, eta bat ez da internetaren gara horretan, ba, izan nahi izate hori beharrezkoa da eta hartarako identitatea eman komun bat, bueno, esparru bai, esparru e, neretzako kritika agarria da Zeen e, esparru e, nolabait ba, definitzen du eremu bat, eta kasu honetan eremua nahizta batzuk e, ba, naziora eraman nahi izan, beste batzuk euskerara, egia globalitatean, kokatzen zarenean, ba, esparru hitzaberak arazoak sosten izkizula. Zun komunikatzena izara bai euskeraz, baina gainela nahizu euskal, euskal presenzia horien izaera globalki ere garantzi izatea. Orduan nola, erronka bada, Orduan, nola Euskara, e, bai, barnera begira edo gure komunitatearei begirako komunikazioa hori nik horrela definituko duk edo Euskal Esparra komunikiduatioa No bai, gure komunitatearei arentzako sortzen dugun e, informazioa, baina hor, talka egiten dugu, barlinetak komunikazioa kanpo kanpona egiten dugu, gure komunitatei kanpo. Orduan, norbolo baltasunan Euskal Esparruaren e, definizioak gutxe egiten dugu hutxe egiten du zen e, esparroa hutxe egiten da eta hori globaltasora nada soilik eta azken hitz e, bezala komunikatiboa eta komunikatiboak eskatzen du e, igorle eta hartzaile bat egotea eta ba telegrafoa sortu zenetik eta telegrafoak osatutako sare egitura desentralizatu hori egituratuzenetik gero etorri ziren bueno Reuters orrela Reuters agentzia hola oso Kuriosoa, baina horrela sortzen da ikusten du, badago tipoa, Reuters ez, egiten duela Inglaterra eta Ferrantzian arteko burtsan e, e, informazioak erkartu gatzeko, erabiltzen du telegrafoa, eta horrela horri esken, ba informazioa dakalenago, eta beraz negozio egiteko almenan diagoa. Ikusten du nola bere langileek, ba, mesu erien artean kontatzen du, aksidente bat egon dara eta esatzen du, jo. Eta informazio hau baliatuko banu diru ateratzeko taka Reuters agenzia. Ba hortik heredatuta dator komunikazio eredue guztia eta sare desentralizatu batzu bat da oso eta ez da asko aldatu. Aldatu dira bideak, baina bitartekaditza eusten diote erabide barnebait tradizionarrek orain arte. Zer da tudan internetek egitura hori hutsi duela eta sare desentralizatu batzuetaratik pasagarrela sare banatu bat izatea. Internet sare banatua da. Asieratik horrela jaioa edo zen nien publika ezak edo zeinien sortu ezak edabide bat, edo zeinien montatu ezak edo gutxilekin edabide Eta hori da, laketan nagusia. Horuan nik, komunikatiboa baino, egitu nari begitatu hartzailean esan barudut, eta benetan, laketa sakora da, orain ikusten ari gara zantzuak gizartean baina, baina, klaro horretan ja, e, jartzea, komunikatiboa ez da nahikoa. E, galdera e, gorka, bat gorkari oren galdetu dugu, baina askotan egiten dugu hori zentratu, eta hemen bi egun karitako ideak zaretela hemen. Zoi ere horren inguruko galdera hori egine ikonizueke, ezta? Teknologia berri horiek ere, kao, zuek ere hori naharituko duzue, egunez egun orain eta rapala daun dañera beti dago, ezta? Paperaren e, berak da hori, e, teknologia berrietan lotu behar hori, hori nola ematen da horrela, eta zepo zukegon barrira, ezta? Bueno, este Iñaki Glemomentu baten e, negozio hon kontua ta heredu berria aipatu du. Nik utzet pertsonalmente teknologia lurriak eh erabil e entzat, bi alden dituztela, batetik oso aberasgarria da eta taukera on bat. Komunikazioa eh tradizionale ere erraztu egiten die, asmatzen baldin badago teknologia berri horietan ontu kokatzen eta eta kazetariak hor eh daukan informazio hori askotan Inguztet, importantea da informazio hori propioa izatea eta beste inok ez dauken hori ondo zabaltzen eta, eta bueno, kasetaritza egiten, teknologioa berrietan ere kasetaritza ondo egin daitekelako, asko erakutzi dut emezela, ba, bueno, e, horrek ere aukerak zabaltzen ditu eta alde horretatik, edabide bueno, e, tradizionalik ere, bagugu zerregin eta, eta berazgarria da. E, alde haula nola baita ikusten arren, negozio negozio eredutiatu. Eta den deno nahiko garbi daukaula, ez? Esteu asmatu matu, ora inok, eta teinak ega ikatu du, ez Euskal Herria Makarik, inok ez tegoaz matua ingoz, paperak eragite zuen diruzarrera hoiek, ba, ba internetera bideratzen eta beste nola behitzen atzen. horrek ze jartzen du arriskoan, arriskoan jartzen du oinarteko, estruktura guztia, estruktura guztia arriskoan jartzen du, sarrerak ez direlako lehen zirenak, Eta, eta interneten kokatu beharra dagoelako teknologia berri eta berriak aukera hundia eman dituztelako kazetaritza ondo egiteko, ona egiteko eta da referente izaten jarraitzeko, baina baina horretarako diru sarrera behar dira, ez? Orduan hor gaude denokeren industia zirkulo bizioso horretan, ba, hortin hortik atera ateratu. Da nola atera? Ba, seguruen lan egiteko modu guztia berpentsatuz eta estrukturak era berpentsatuz era atera edo ostera hori, lehenotzukere gota ez da, baina hori, orain ber planta emenduat egomeako da e, edan gire tradizionaletan, ez da, teknologiagoen bueno, horrean. Edo ari harita pixkanaka, baina hori horrein eman beharra guelta osoa ez da, egoera horri egutsi gartzai. Bai, baina horretarako nik uste dut Euskadez parro komunikatiboan dagoen arazotako bat da oso sartuta dagoen klientelismo berriañork ostio eran tunai derekonberzio lokorrobi azkenbatean danok pentsatzen dugulako herbatean edo edo bestean gure arazoa konponduta bestearen arazo handiago bihurtzen dela eta e, ez bakarri negozio eredu tradizionala baizik eta e, merkatu eredu tradizionale horrek ere funtzionatuko duela alegian besteengaleratik guk irabazi eingo dugu nikuz utori demostratuta dago estela este dela exango esi Iluditzen zait, argi da hori alde batetik, e, gauza batzu babestu egindar direla, eta ariotako bat erredak erredak erredak dira erredakzioak. Erredakzioak ez izango orain arpe izan direnak, baina erredakzioak badaukate azetan hitzaren zat, ba, e, balore nabuzi, baltada, e, memoria instituzionala ditzen dena. E, marka, marka ari asko begiratzen zaito, sobarran txitsua dira, eta da ere, E, beste mundu komunitate digital horretara joko bagina konturatuko ginateke hor daudenetako asko edo sinesgarritasun handia bezantz badaukaten lan hemen badira horietarrogatzu bere eh ba, kazetaritza tradizional horretatik etortzen diren marka gade batetik enpresak baina baita ere e, kazetariak marka marka bezaleis baina e, markarekin batera e, Kasetaritza galtan beste barriotako da, memoria esaten nuen memoria istituzional hori. Kasetaritza aldatu erdin diarko da, kasetaria ere aldatu erdin diarko gara, baina badiran ere ustez hor ebabestu ingar direi gauza batzu. Arri da da, rekongerzi horretan, gu bilatu diarko ditugula derrigor, diru sarrera gehiago eta diru sarrera haiek ez dire izan gorein zirenak bezaina handiak. Gadebia, diruko pulu txikiagoak etorriko dira, diru itorni e, desberdini eta euskal herriaren kasuan ere ustez, beste egiko daukagun e, abantailatako da gurean oso arri da dela hemen gauden un kasuan gureak e, direla komunitate batzuk sortutako e, edabideak komunitate horrek hoiek behar batzuk euscalerako eta e, argi zeukaterako duela ohi urte nabarmen baina orain ere beriratuko dagoenozik asko mantendu egiten da behar hori poteretik eta instituzioetatik, eta osatutako kotere horietatik, zegoela horiek e, garatzerik. E, Are gehiago hazu batzutan, inkluso publikoak ezin zuela hori bermatu. Eta hori, ez hori zegoen e, egunkariaren zorreran, eta berdin-berdin dago gaur egun e, Euskal Esparru komunikatiboaren ez da Gaur egun instituzioak euskararen alorrean komunikabiletan egiten duten hori ez da nahikoa komunidade horrek dauskan beharrak asetzeko eta horregatik sortu egiten dira hori. Nik uste dut jatorri horretan basegoela konfluenziarako e, borondate bat, e, proiektu horien artean. E, gauzak desberdin joan egindira, eta nere ustez gaur egun hori oso apalduta dago, edo bintzat, e, barruan gaudenok ere zaitasun handia ikusten ditugu kalanerako sparruak ere euskagu konpartitzen ditugu ba, adibidez berria ta gure kasuan ba errotativa e, beste proiektu batzutan ere parte hartzen dugu 11en kasuan eta bar baina nikusten dut e, algo batera geratu duela edo beintsart bestera ikusten hasiera batean noretzak edo kontatzen dutenagatik oso nabarmenazen armena zen konfluentziaren e, ideia hori es Eta principios, objetiboki kanpoti begiratuta, gaur egun egongo binateke, aukerariko berenean politikoki eta bar, e, konfluentzia hori emateko. Kasualia dezedo ez, baina tokatu, za, tokatu zaigu hori ematea e, sektorearen krisi botolo baten barruan eta krisi ekonomiko e, izugabri baten barruan. ez mi guztot, hoiek dirala, e, berbiratu darditurunak. Eta hausnarketa horren barruan zaitu bar da ere E, teknologia berriena. Baina nik ez dutuzte hor e, banaketa bat egin daitekenik onezkero teknologia berriak eta eta zaharrean artean. Dut? Ba, e, banaketa hori egin daiteke gauza e, zehatzak e, lantzeko, baina ez dutuzte egin daitekenik asterketa bat e, ez dakit, bi mundu bandida eta eta gure merkatu behi intergiratuko konturatuko genetek ez urrazko E, nativo digitalen eta ez digitalen arteko muga hori ez dela inerreaga. Baina ikustu behintzat gara lehenkazuan egunkaria irakurtzen duten askok, internet ez ere jarrailtzen duten, beste e, servizu batzuk nahi dituzte, beste ezkaera batzuk dauzkate eta horri baiaga da, lebiratu daz. Horri bai lebiratu daz, horri bai lebiratu daz egin behar dagoela, beti gara, erantzene hori madu ez zue, beste ez zerbota ilikia dauzkatu den mikroak lagok. E, Lore, alpiskat, e, orain inaki gogon da esaten komunitate baten beharra komunitate baten beharran e, ondorioz sortu direla historikoki erriontan hainbat ba euskal komunikazio esparru hori. Urteak atzera, inakik esatezun hogei, hogeita, urte ere atzera begiratuz zeruko argiaren errausetatik, argiak, euskal duna neunkaria, erri aldi atera ziren daude. Ze balantze egingo zenukea, gian ez da errexea egitea hainbeste urtetako balantzea, baina balantze bat egitekotan. E, bai, bueno, bat eh mai goko garants bate ditekotan, beti ere, ta zuko aipatu dituzuen ez euskerazko edabideak, ezta? Sana ez Sanat, azken finean eh egunkariak 1980ean sortu zen, ba pentsa gainontzeko gure inguruko hizkuntza nagusietan e, zenbat urteko atzerapenez iritsi ginen e, bakasik eh teknologia berrizarroiek eh da gueneko ziren edo izan zitezken garai, horietan sortzen gara gu paperean, ez? Bon, oku, bat ziren noski aldizkaria, baina eguneroko prensa hori ez da. Dagoen, atzerapen horrek, e, bueno, zerbait esan nahi noski, eta herri borondatetik eta kolektibo bati, komunitate bati, bereziki, bueno bereziki, argi dau, iztun komunitate bati erantzuteko sortzen da eh concreto egunkaria baita ere herri aldizkariak zer egin denean azken urteetan bueno, Balantzia ezterrean, ni gustatzen dut asko egin dela. Asko egin dela, e, bai, e, produktu mailan, eh eskainieran informazioan eta bueno, zango nuke kazetaritza estandarizatu dela, kazetaritza egiteko modu estandar batera iritsi garela, bere gauza on guztiekin beharrezkoa zena, Eta izan ditzazken ajekin ere bai, baina hori lortu dela, eta edo horretan e, asko aurretu dugula, beste alebetitik hizkuntzaren korpusean, izk, kazetaritza hizkuntza bat sortzean, pentsa zerta zitz egiten ari garen, ere. Eh? beste hizkuntza batzutan inpensablea da esate ez da ba, horretan ikaragarrri aurreatu dugula, eta horrekin batera hizkuntzaren normalizazioan bueno ba, garrantzi e, handiko bideo bat egindala ez. E... Eta horrez gain, beste ideia bat, e, botako nuke ez da. E, bueno, kritikak ere seura eski egin nahi edo zerregin ziteke no dut. Baina, bueno, lortu den guzti hori, hizkuntzan kasetaritza zen, Euskarazko kasetaritzaren estandarizazioan ereduan. Eta, bera beste ideia bat, e, bueno, e, hemen batzu duguak, konpartitu ez konpartitzen ditugunak ez. Eta hizkuntzaren edo soziolingustikatik begirateta edo hizkuntzaren normalizaziotik begiratuta, ostu dute egunkariak e, e, bereziki eta berriak, zanet eguneroko prentza horrek, e, demostratu dula gauza oso evidente bat, ezta? Eh, euskaraezko egunero egin ditekela. Menea, bueno, hau hau txorrada badau esatea, ezta? Bueno, baizta ez da txorrada datze. Nuste e, baditula sakoneko e, implikazio gehiago horrek, ez? Eta horietako bada nolabait egindalala alegin bat eta neurri batean urratx batzuk eman direla Euskara bere zentralidadera iritsi dadin edo bide horretan jarri dadin. eta horrein dela ogei urte errexiago esango genukeen, ja, baina hori e, euskaraz ez ezin da egin edo ez da egin eta gaur egun, hori ja, ezin ez da esan ezta. da uste dut e, nolabait Demonstratu dula bide bat eta jarri ditula oinarri batzuk euskaraz egin liteke, euskaraz egin liteke egunero, euskaraz egin liteke zer egin liteke kalidad ez. Nik usteet kalidate handiko gauzak egin ditugula eta gaur egunere egiten direla. Eh? Bueno, Nik usteet oroar Euskal Herrian bueno, gustoak eta ideologiak eta bueno, gozatxarrak egite ditugu jakina, baina egustuak azetaritza maia oso txokuna dugula bai, izkuntza batean da bestean. eta eta frantxerese ere, eh? Baina, bueno, Euskerari dagokeunean nita hori zautzen dut, gana uste dut gauza handiak egin direla ez. Eta bere horretan berritasuna ekarri duela ez. Eta telein esan duan bezala. Ez da dela hogei urte izkuntzarekin izan zideken diskursua eta gaur egun, ez? Eta uste hori, neure baten egunkariak egunero, egunero, eta berriak, kalean jarri izanak, hori, demostratzen duela ez. Inaki, beste galdera bat e, Euskal Komunikabidea zari garela, eta eman dezagun gehiago abertzale, Euskal Komunikabidea abertzale eta zitze egiten astean garenean. Indartu dira Euskal Komunikabidea abertzaleak e, Estatu Espainoela eta Frantzeseko komunikabideekin alderatuta? <gurra> <gurra> pai, esan beharko eta ez naiz. Pai, gana naiz toarteka, baina ni ez naiz. Ez dakit, ez dakit epaibate maten indartu edin notegean. Nik uste nik uste dut herri indartu egin dela. Guste dut herri hau egin dela. Eta batez ere askeneko bi urte hauetan aurretik egin lehen lan askoren emaitzak jaso, jaso di direna. Eta sentzorretan, iruditzen zait, zirur asko komunikazioaren esparroan ere horrek ba, badu, eragin bat, edo, edo ondorio batzu. Horain, hegemonia, eta non baitean nabarmena baldin bada komunikazio esparruan da hemen espainoelena Eta gainera oso modu paralogikoan, es? E, baina, bueno, prentxan digusto mundu baian ere hori baduela eta lagurera ere ezita Baina dizi herri batean, jendea joan daitekean greba egitea darun batean, eta horrendo egunean erosi periodiko bat esaten grebarik grebalik egin edo egin baldin badu ere gaizki greba hori emitea eta hori normaltasunez bizi du, ba, greba egitea, bezain beste normaltasunez. E, normalean ez gustatzen jendea epaitzea, eta zentzorretan ez nuken nahi hori nahaztea jendearen epaiketa batekin Zitu asko ere gu, gauz asko gaizki egiten ditugu, jende horrek ez desan ikusi, evidentzia, evidentzia hori ez, beti jartzen dut ari gire bat, ni zuzendari izan datun ingutenean, zitaidan, mere dizi lagun bat eta agude bat esaterako postu dituen zeranin eh susenari izan eta beraren ta taraso nagusia zan ba duela garai hortan e, euskaltele bista nuke nunikamikaren bat e, Joseba Regirekin. eta nintara bakarrai Joseba Berri bere tokian jaritzutas ta diario basco eramaten zuen desaspian eta egun horretan Joseba Regik idatzi egiten zuen e, diario basco gutun bat esematun horrentzat esegoen inongo eh kontrasa nei bat eta gauza bat eta bestearen artea ilustratzeko piska bat indartu garen edo ez galdera hori. Nik gustu dut eh auker handia baskagula baldin eta hegemoniaren ikus puntutik aurre egiten baldin bai erronka horri eta iruditzen sai gainera abidez komunikazioaren eta komunikabideen esparruan gure joera kontrakoa direla gure aurrugladeak dira eta dira ere eguera egemoniko hori jasani izatetik alde batetik eta gure autasun ekonomiko, merkatuaren aldetik eta bat, e, baina sektorearen ikuspuntutik e, beste empresa haien jeitxiera eukrizia askoz nabarmenagoa da e, gurea baino. Gertatzen dena da krizia eman den momentuagatik, nahiz eta joera kontrakoak izan, baliteke E, topatzen gareneako biakinda, biakinda egotea. ez. Baina nik dut, horri buelta ematekotan e, emateko aukera bakarra dela hegemoniaren ikuspuntutik. Eta horretarako aldatu behar ben, geha e, eta lehen behin, baina gatu behar dira aipatzen zenituen abertsaleak. Eta zentzorretan nik dut badaukagula harasobak shorto vintustein komunitate horien kasuan aldu egin delako e, beharraren sentsazio hori eta hori agian handa guk eskaren lako capaz izan esplikatzeko ze puntutaraino komunitate horren beharrak eta horren babesak batera joanda zuten ez dugulako exkitatzen ondo e, lehenik eta behin guk enpresa batzuk da, eta egiten ditugun gauza horiek daudela merkatu baten barruan, eta horrek bat kostrizio batzu dauzkala, eta horiek erantzun egin darbi eta eta ziurrazko ere beste batzuk ez duten dago espligatzen, denetan bueltan handar baldinbazaio herriani behar da hegemonia hori borrokatu. Eta komunikazioaren esparruan hegemonia hori borrokatzea e, zentrala da, eta horretarako da inbertitu. Eta inbersio hori da e, ekonomikoa, eta gabe, baina baita ideologikoa, ideologikoa ere. Ori pixka bat, Eibano, horrein inekik ezioen bai dut ez zaila genazpumaratzeko eta beharra, beharrori behar behar eh? behar behar behar e, ez da, beharrori ez esan beharrori ez da, beharrori piztu beharrori eta berpiztu beharrori ez da. Eta horren harri dure Euskarazkoak komunikabideak aurreratu dutela, Eh, nola konparatuko zen uke leino eta orain, zure bat txat inekik orain hori ikusten dut behar hori agian, edo indertu behar dela, edo berrantu behar dela? Bueno, nik evidente dela, aurrera gatu dela. Loreak haipatu ditun kalitatea eta estandarizazioa testitut, berreza haipatuko, <coughs> baina, nik uste, nabarmen dela, asko aurrera dela. E, intuizua pezateik, azken hogehi urtegotan erdarek eta espainole gehiago egin dutela aurrera. hori eregia da. Eta nik ustez eztela eh, hori albo batea hau txiber eh, hor dao telebiztan digitalizazioakin eta, eta irratien kontuekin eta gertatu dena ez. Baina, bueno, nik ustez azken hogehi urte hauetan, eta azken urte hauetan eh, badaudela datu batzuk oso, oso kontuan hartzekoak, eta, egon direla, lehen zonal e, de batzuk eta heremu batzuk eta eh mun euskerasko prentza gaientzu saion artarazkoari e, Bozen 500 taldeari imbibides ez hor e, da ole aktibo kasua goienako kasu horrengo da eh bat Gipuzkoa mailan bigarren egunkari irakurriena da gaur egun eta errasia izaten da baino egunkaria da naiz eta bere chiquita zune eta, eta bigarren bigarren irakurriena diario baskon atzetik, es. E, bueno, ni guste talde horretatiken e, lehen baino e, absolut, termino absolutuetan eta eta kon, ere, ba, lehen baino jende gehiago daukagula, lehen baino referenteagoak garela euskara ezko dabideak alde horretatik, ez, alde bate hutsita, ba lehen lorak aipatitun kalitatean eta estandarizazioan kontuan se gertatzen da. Eh ba ere oso oso oso oso txikia garela konparatuta besteekin, besteekin oso txikia garela paperi batetik, e, interneten, bueno, sei zanik ez mundu zabal horretan, baina irrategintzari da aukiunez, televiztarik da horre e, mandan zabalkundei karagarri horretan, ez, ba, digitalizazioakin eta eta lizentzien kontuekin eta guk ba, bueno, ba, aurrera egiten deun pauso bakoitzeko ba, ba erdarek gehiago ditugutela aurrera. Baina bidez, aurrera egin dela eta ari garela pisketaldo horretatik. Eta burka pisketo nahi, imanak esaten zuena interneteko mundu hortan, ez da gure txikita zina, beste esparruetan txikiagoa gara, ba, interneteko mundu sare herraldoi horretan, asmatzen ari gara Euskal Komunikagireak mundu zabala hundi horretan, Zai berri doa, ez? Zai gara, ez? Horleko e, baina agustu dut. Ba, dibideona baditu gula, ez dakit hasmatzen doa ari garen edo gauza bueno, asko da konpontzeko hori algi baina badira adibide esumeak eragustu dutenak niretzako ari garela Eta hori da interneten eta bat ez zere esparru honetan edo barlo honetan, ba garantxuenazen inorrek, e, ba... E, Gideak, sotok e, aipatu duen bezala, nire horrek ez da oka e, no ez da aurkituk, batez ere bat zuen eredurik eta horren probatu egin behar da, eta horren gertu nik aipamen txiki batzuk egin hori saia asko eta, eta aipamen hausia behar da argiaren heraldak eta aipatu nire horuken nire ustez, argia ondo ari da eta azken aldaketeko hori tale gazte bat e, eta ez gazte eta eta, eta bueno generazioz benigetako jendea guztartuz proiektu ezberdineak, etengabe ekin ean, diguste eta dibide politxarara, e, sormenaren atletik zen. Bara dago beste, beste arlo bat, eta da agregazioaren arloa. Eta da nolabait, e, ea zuze agenda egitura ditudu ezakizu, ze informazio eman aliozun jendeari, berarentzako hita esgarria dena, ez, eta hor aukeratu egin behar da eh kastaritza edozein egukari osatzean edozein irratean aukeratzen duzu izango den ba, parrilla barrilla edo mortada edo nalkoa baina e, interneten oparotasunaren mundu batean bizi gara ez da e, diario basko e, berria edo gara erosi baizik eta diario basko berria eta gara irakurri zakegu eta hor erronkaago informazio eh oparotasun horretan aukerak eta egitean eta aukerak eta onak egite dituztenek ere aukera bat duten sharean eta hor uste dut adiez sustatu bezeralako edabide batek eh Horrek e, badaka norbait batzuek alor horretatik tiraka esan dezakete baina ordan, ba goazen bide horretatik, ez? Baia eskeran edukiak sortu sortu in ber dira eta hori da. eta hor eh euskal dabidek garrantzia dute baina baita ere euskal komunitatean dauden beste sortzaile pila batek, ez? Hor edukiak sortu her da. Eta edukia orain egia da. E, kenduko bagenitu Euskadea bideak, benetan arazua gizango genituzkela zen bloguen estandan e, kristol edukia hori niregazua ergeruditzen gudu, baina bloguen estandan kristol edukia sortu zen eta orain gutxiago sortzen da eta gehiena, ba, saiz sozialen gara jauertan, ba, ba, berriro ere asatzen ari da zuen atik, eta agenda berriro kapitalizatzen ari izalete. Hau zaga, guretzako horrela gure txikiagaren ez da txarra zen gutxi gara, ez? baina ibidez, beste eh, agenda publiko oso oso trinko azultaten bazuen erean, zen alternativa sortzen ari ziren eta eta orain, ba ibidez agenda publiko guztia erabidio horietatik bakarrik pasatzen da. Eta hori itsagar da. baina ni ondo ondoko posizionatu daola, baina ez arah soilte Baizik eta eh aipatu dugu bain baita hori hartu daiaintza. E, behar bati, komunitate baten, behar bati egokitutako proiektuak e, proiektu bezala jaioz ziren gehienak eta horrek kriston aukera baten dio ba, horren ateratzeko interneten munduatzen azkenean bitartekaritzaren, e, bolabait, e, monopolia ez daukasunean behar desuna da, bitartekaritza hori e, beretan erreal izatea hori da, jende batek eskatzea zu horregotea eta hori bat doka Hor, horrekin Askatu, ardi, mori, oi, mea, mea e gauza eginda iteke, jendeari diru askatu behar diogorioa, meia dozer gauza Lorea, beste kontutxo bat, horrein ari gara itz egiten eleno esan da ez da, erredakzioak ere hagi dira, erredakzioak aldatu behar direla, baina ez teknologia berri eta, makarrik edo, teknologia berriekiko. Pixka bat autokritika bat eginez, pixka bat hausunarketa bat eginez, ondo ari gara kasetaritzen, ondo ari gara gure kasetaritza egiten, komunikabideetan eta no, kurrean begiratuz? Top. Bo, eee, zelit. Eee... Dene esan daik, aliradezko galtza asko egiten direla. Eta, bono, ni zentratuko nahiz berri hori euskera askoetan hori dalako ezagutzen dudana, ez? Eee... Haur, hendik uste dut, eee... Bueno, usteak diare, uste arroa, baina usteak diare. Esan dute kazetaritza... E... Bueno, dago, dago, usatzen dugu, ez da, erain, egun urte, e, gaur egun, da mendiko goi urtea, kasetaritza edo edukia, edukiaren zera, berdina izan daitek edo berdina dela, esan, eto historio honba, ondo kontatua, aldatuko da modua, ez da gizel, baina, bueno, kontrastatua, e, zure tokitik idatzea, zure sokoetik eta zintzo batekin, e, zure historio propio bat, edo jaso duzuna, E, behar bat erantzun dugu diuna, interes bat izan dezakena, bueno, pixka bat hori ez. Honekin ba, aldeatu da, eta honetan atopikoa dia badakit, baina ez tagit agentzietako kazetaritza edo datorkizune zea eramintxorgatik hartu eta partxeatu osatu eta fuera ez. Eri bueno. e, guzti dut, kazetaritza hori dela. Elkarrezketa on bat, e, ez tagit momentuko galderakin inbardinekin, bueno, hori da. ez. Usta edanok erdiadozango gela edo ez, eh? baina, bueno, hori dela. E, Bat. E, euskal ega bidei dago kionean, e, eta oso bueno, pelma jarruko nahi zonekin. beti Euskal euskal, baina honi hor naho ez da. E, uste dut, eta hizkuntza bueno, minorizatuen da kultura minorizatuen kontua dela ez, baina hizkuntza e, batek eta kultura batek bere barne erreferentzia altasuna baduela, bai? bere barne erreferentzia Propioa duela. Naiz eta gaur egun, eta inoiz baina goiago, eta gero izango da, gure erreferentziak globaladian. ezta? Bai kulturalki, bai e, e, mila kontutan, ez, mila jakintzagunetan, edo bizitzeko modutan. Baina izkuintzata kultura batek baditu bere barne erreferentzia altasunak. Garen adibide e, simple bat hartzeko, esan ere idazten igaztema dugu, kazataritza kultura lagetan ari baren gara eta igaztema dugu eh literatura espainolaren gaineko zerbait, bueno, ba gure orain, bueno, kontrako esaten ezpain bada, ba literatura espainolaren letren gailurra Cervantes izango da, bai? Ta ordoan, ba igatzikodun kazetari horrek, bueno, ba badaki kazetaritz hori literatura espainolaren historia orrela, da, Cervantes da gure gailur nagusia, gero horrela horrela horrela ta orain sortu duen liburu hau edo sortu den idazlea, halako tokitan kokatzen dute edo tradizio batetik dator, ez? Françoise Bertin edo Shakespeare edo Molière edo ganadala, eh? Eta ordunda, bueno, ta euskarak zer ze, no, zein da euskaldetren galurra, eh? Ez? Eztegite kasetaribateko hori jakin hartuko luke kultura lorrean da, da bilena edo posible ote den egitea tegormaiteko izango baiez, ba, euskal literaturan sortutako lan bat Nun, Cervantesena referentziaan egiteaz, Cervantes da Euskal Letren Gaiurra ere izan egitekei. Bona, bueno, da, segurazki, ez da Cervantes, asular da, ez da, ez kontragozaten ez padu ez. Bardea referentzia altasuna naiz bai? Eta, referentziazun hori da, kulturala, nik baita esaten dut geografikoa dela, lurralde bat lotua dela, esan edo, kultura bat, eta eh, bueno, antropologiaren definizio simple eta unharrizkoena, nahiz eta aldabarri izan diteken, da, birtualtasunak sortzen diren, baina oiek ere territorioak dira, da, izkuntza kultura lurraldea, bai? Da uste dut, parnea referentzialtasuna tasuna e, Euskal Kazetaritzan ere lurraldea dela, e, baldineta, edabide nazionala bari bada, lokala bari bada, bere lokaltasuna izango da. Honekin esan nahi dut, e, milaldi zarabekatzen dugun kontua, e, iztripu bat ez dala bertatzen irungo norabidean, Baizik eta gertazen da baionako nora bidean, bai? Ba, paizeek eh? oso ondo definitzen du, zer da, Espainiako estatua, egunero, egunero, egunero, bere muga geograficoa, bere, bere izahera kulturala, bere referente politiko, sozial eta guztiekin. Ba. Berdin, euskarazko, edo, bueno, kasu honetan baita ere abertzale, edo herri, euskal herriaren zerari erantzuten dian edabite batek. Ez da, uste dut, barne referentzialtasun horretan, oraindik ere, bueno, hau oso egitziarroa da, baina eh, askoz gehiago egiteko dugula. Ez da nahiko euskera zidaztea. zerbait gehiago, bai? Ez da nahiko euskera zidaztea kontatzeko histori bat non autorreferentziala. Edo referentziak dian, eh, bueno, hau oso evidenteada, Etebebin, eh, eh, gara, Etebebi ergerazkon berio bada, hori reulerzen dut, ez baina Etebebi zabertan hiruetan kontatzen eh, autobus istripu bat zeinuntzen baina bueno besteitan Andaluzian zen edo bueno zergatik eh, ez du kontatzen bai dute eh, zergatik ez du kontatzen Frantsiako Tolosan gertatu dana zenet eh, Andaluzia kokatzen badu aina bere geografia ematen ez ta bere zea kulturala ez bueno orduan utz autoreferentzialtasun horretan lan egin berdugula galdera berdinagotako botareiko nizukei zermota da kasetaritza egiten dugu. Ogunaren arabera. Ogunkarietan <laughs> ogunaren arabera eta batzuetan gukerua da eta beste batzuetan erreriala da. Ama ez dut daia horrak onaten eta bastante mundu honetatik ateratzearekin. Mia dos nagoro correan kalitatea beti kasetarion da oska gura ta produktu ona. eta aurre egitzi bat, baina ez dut konparazio e, zientifiko hori baina uste dut erri askoren gainetik ibiliko gara kalidadearen ikuspuntutik. Eta honeako tatxarreako azken hogeita mar urte gogorrauek e, baldintza batzu jarri dituzte, e, eta li muga batzuk gauza batzuk egin ahaldez izateko espera barrio de Hondia que gindia, no garaio repars constante tari, baina nikuste dut kausetaritzaren nikus puntutik kalidadari dagokionez, eh, berriratzen baldin badugu gure inguruneari, ba, esango nuke piska sariang gainetik eta dana eta dana daudela. Baina baldintzapen Hondia da euskal, dut ere, eh, asko, asko esaten dego eta gure zintilotan asko agertzen da garaik berria eta politiko tauso hauek eta benetan berria baldin bada berritasunak etorri gailko ditu esparru guztietan eta kulturako dira bainarte egon diren eskema eta e, inerzia inerzia asko eta eta hori ez da hartatuko biher sa bat politiko delako euskara baizik eta lanu egin bako delako esfortuak horretan hori dagoan ere ustez prentxaurrekoen ere du hori abortua dagoela. Gaur egun dauzko agun limitazioekin horrek arrestasun batzuk ematen dizkigu, baina gintzatu ba, ditenduera bat ba, dauzko agun produktua. Aldi berean ere, jendeak hori ere eskatu ditendu. Gure komunidade hori, e, sortu gintuzten komunidade horiek, prentxaurreko asko emateko joera du, alebi Eztu bestearen airak urri nahi, bestearen airak urtzen dunean iluditzen zai hori kasetaritzen txarra dela, baina horrengo gunean berako bat denean prentxabreko bat ematean egun berea bai abertzea ez. Iluditzen zait, e, ikuspuntu komunikatibo batetik ask, gauza asko daude landatzeko, eta gauza askotan gu ondoren etorriko garela, baina gauza batzutan gu mugat jarri darditu gula, mugatzu jarri dardu. Eta normala, gurea bezalako herri batean eh, erri ekimenez, hogeita zazpi beren txorreko botea egun normal batean, aste arte buruzet batean. Eta ez, ez dauka esankarik ezbururik. Eta ez dauka esankarik ezbururik, ari deziluditzen zait, ba, lokalaren nahi da, baina bozentoren eredua bideragarria da badin eta beraien patrimonioa ebetzen joan de bitartean invitartean eta kopetentziari gaukaten bitartean, baina gidu dago berez, merkatuaren ikus puntutik, ez dela lideragarria, ez dela gaur Mondere ere, Hornakaro, oso osoiek eskatzen ditugunean ere ez gara kontziente horrek ta euskal merkatu ez eskakizunak alegia azkubidek e, BTB arbatzu dituzte. Eta horretan, e, austura badago eskatzen duguna ta emateko presgaudenaren arteran, ez? Arribago akoñorke sin du la 6 € gaindu eh e, egunkari baten gatik adibidez da eguneraz ba eskatzen giren batzuk batzu exigituko lukete egunkari bakoitzak 6 euro kostatzena ni gustoz gausak hoeiek algatzen kunde hart eta, eta horretan gu daukago gordura bat baina ez da gure ardura, eta bakarre mundu hartuta eta sentzurretan gure sortu mintusten komunitateek ere hasi gar dira beraien noltura komunikativoak ere aldatzen baina pentsatzen dut adibidez nire e, e, ba, eh? eh? e, e, eh? eh? gertatu egiten zait, interneten sare sozialetan, nire ez diosentzu handirik biletzen, nahiko ridikulo sentitzen nahiz, bi haltzei atenean amarretaan, gaur amarretaan ediz dago, tetea bat, egiteko dirialdi ez. Nahiko ridikuloa sentitzen nahiz, nire izadega izango da, baina nahiko ridikuloa iruditzen zait edo sartzen de pertsona jarraitu nahi deterako reninformazio bat adibidez horrein gertatu egiten zait garen bateko manifarekin ez eta edo zein aipamen, atera egiten zainerit, edo zein pertsona egizaten duen, jode, alde nagola, ostia, ez dut, e, munduan dauden pertsona, dauden pertsona guztien hori, e, oiu hori entzun nahi, ez? Ni guztot, gauza horiek, ba, denborarekin, eta batzutan bortxas, eta beste batzutan ba, borondateonez, noztuko ditugular datzea, edo ez, baina gau, nozperantz horiek. Osea, segurazki, Eso no, gure eskene dugu, kompo dugu, dugu esan e, informazio fluxuen o sea, Informazio fluxuan edo Hori da, Interneten izahelatako bat Eta hor duan, arazoa behar badanago Googlean, osea, informazio fluxu hori kontrolatzen Eta, media, mediador edo bi, bideratza iezaneteno Hori da, da, da, igual hor dago bal, balora inaridua, esan edo, Hor dagoen oparotasuna hori, zuhaiztagoa jartzen dezunean, Eta tortzen denemari hori da, aukeratzea, egokiak edo benetan interesgalea izan daitezkenak eta horregatik valoratua izango izatea eta bestean maila pertsonalean dago zure gaitasuna edo erezintasunaren olabeari hartzasaitatu honero ba dituan jarraitzen gozi zen, ba jarraitzen? Esan ere, zuk era dituzu iturri batzuk, baina iturri u zuk aukeratu dakoak izanik ere oraindik gehiegi dira, eh? Orduan ba horra izango da eta juta berotan, eta gero ta gehiago hasait hor balago lan bat egitea horragatik leta agregazioari buruz hitze egiten đu nean hau zan hau da askenean aukeraketa hori aukeraketa soilak ere kasetaritzaren e, ipuskundutik behar bada e, baliogutzi eman, eman eman zaiona edo bueno prentx, a, agentziek bete duten lan hori orain behar bada zentsua dauka edo zentsu gehiago dauka jende askorentzat batez ere e, behar bada hor bai No, eten, eten digital hori nabarituko da, eta bai ba, aurreko mundutik datorren jendeak ba, eskertuko du paper hori horren parte izatea eta, eta alde zuen da niko gure Baina gira da gazetaritzaren izpidea behirat eta bai baiar baina balio gutxi ikusten dide ez, bai, da. Jendeak eskertzen du. du. Baina pertsonalean, zu daugitzen zuen, zuen pertsona bat, dakien hagain konkurretu bat iguruz eta berak bideratzen ditu eta jasutzen du informazio pilo bat eta ditu eta batean zuzuri balio erantzi bat jo ba, ba iaia garagardo batzuk bat okay, bat, berdin-berdin ba, ba, eta bideei iru euro, orsei, hor behar dana batean kopuritxikiagotan eta bidez berdinetatik segurazki. Beste saldo bat eginez, bish bat, Leno Inekik kontatu du gure baten ez da irizkide batzuk bota, baina bero Diario Basko besazkian zuela Horren baitan, e, beste galdera bat, Iban, e, esan du horentxe iñakik gara iberriak, eta asko du dugori, eta euskal, euskal komunikatiboan ere badu, bere garrantzia egoera politikoak, e, ari gara egiten behin eta berritzen behin ekonomiaz ere ez da? eta nola dagoen egoera, krisi ekonomikoa ondia dagoela. Besteak beste, horretik esaten dut, bera erkeleno azaldu duela periodikoaren historia, baina orain ikusten dugu egoera politikoa lege Birenak, abertzaleak, dira eta alare joaten gara kioskotara, eta eguneko goita mostera ez da iristen egunkarien e, salmenta, den eguneko hanbarreko audientzia dago, irrati eta antxikiagoa. Borduan, egoera politikoak bai dauka, baina ezagit, tradizio txarreko komunitatea bihurtu gara, edo ezagit? Bueno, ezagit, neen eh, momentuaten inaki jarrundu horrein inguruan itziten Zidanean, Nolabait e, gure aldetik eredauzak eskia ingo benituela, e, gure aldekoa den eta gure referenteen barruan da bilen jende hori diario bazko besargean hartu eta diario bazko eredekin ibiltzeko ez. Baina ezken batean hori da, ba, nolabait tradizio batetik datorren historia bat urte urte askotakoa, eta, eta nolabait baita balnean bideai oso, oso lotuta da on, kontu bat ez gustat eh akordatzen aizgo askotan eh, bere garaian azpiti, eh ustaria sortuenunean eta eta bueno, ebil eginenean, ba euskaltzako prentza eta hori hutsatu berdeu eta eta azpiti bezalako herri eta euskaldun batean eh bueno, debatea pistunarian fiskat gai horren inguruan, baina gai horren inguruan ez eh iskunti bakarrik, baizik eta lehen aipatudan, den nolabait, ba ba autozentratu baina horretatik, eta referenteak, eta kultura eta identidadeak, eta, eta gai horiek, ez. Eta, eta jendea eserretu guintzen. Eserretu guintzen, debate hori maiganean jartzea gatik bakarrik, eta estabaidarako puntu batzu jartzea bakarrik, eta, eta nolabait, e, eta ni ere ez naiz inori ezer lekuratu salea, baina gai estabaida salea, eta muztatzez hain maiganean estabaida jartzea, eta jendea e, nolabait, pentsa haraztera butxatzea, Eta, eta gainean e, gai hori jarri e, guri personalmente, e, torri zitzaizkion gutun batzuk sinatuak eta terriko jende, bueno, ma, ma, jende esan unxamarrak sinatuak nolabait ez da behi da hori alboratu behar dela eta nolabait inor ezin dela edo krusifikatu edo zeinatu gai horren inguruen. Hini e, Ni bat badela nolabait tradizio batetik datorren eta, eta nolabait gare beten Eliza bezala iguki ezin ez aden gai bat eta Danielozno oinepik saldeman kontu horrekin hor ausnarketa eskatzen du kendu gabe gure aldetik gure e, egin dezakegun eta eta egin behar dugun hori guztian nolabait kalitate aldetiken ba ba besten izateko ez e, gero bestetik nik uste nik uste tor e, badela prentza mailaren zain beste seguruenez e, prentza da Bueno, no lagait librena dela antena alde horretatiken, baino beste arlo batzuetan televistetan eta irratietan irutze zait e, erakunde publikoak eraldutzukizun handia izan dutela azken 50 urte e, hauetan horri vuelta esemarteko. Estealako egon e, erabaki kualitatiboa bizkutzirespidei dagokionez eta eta bueno, eduki dagokionez eta nolabait estealako egon hala koer erabat ira zuzen eta prentzanik daukienez da ere naiz eta librea den e, irutse zaik e, libre aurretan nor muga, muga edo edo irizpide edo, edo etika kontu batzuk ere e, aipatzea eta horrek ez hitzeita leokla soberan ikustelulako ba batena dela libre dena eta eta bueno fet hori deno badakigu kasetaritzan e, deontologia eta etika ere kontuan hartu berda eta eta batzutan ez da kontuan hartzen. Ez? Iruz ezaik aldo horretatik erakundeak eta erakundean bueltan egon daitekean e, horre guztiak, ez? Ba... Ba... ba Inzan garko lukela hortan erantzunkizun, ozea bat, ez? Ba... kontxellu bat adibidez, ez? Audibizualen inguruan ez da egon dira, proposamenak, bere garaian kontxellu, audiovisualen kontxellu bat sortzeko eta hor, irizpide batzu jarri, eta irizpide doaien baitan nolabait esparru komunikatibo hori Ba, ba osatzen joateko eta eta autozentratu matean ba, osatzen joateko eta eta horretan estapausorik egin batzuek ba, ez dutelako nahi izan edo lehentasunez ez, lehentasun ez, ez dutelako horren alde egin. Ba derrirores gaituko naiz ilustratzen gaia hola <coughs> e, bi viote izango dira joan ginen catalunyara ta justu horretan izan zen gara horretan izan den zen gobernu aldaketa partitetik berriro ba zio dira eta garai horretan ja krisia hartan zegoen murrizketak eta bar eta ba komunika komunikabidetako zuzendariak eta joan ziren ba, gobernu berriarekin e, biltzera es eta bersioa berdina da desber, pertsona desberdinen atletikoan si nahiko señalaria irudi 7 zieten publizitatea neuneko iduro gehiagetxinko zala, eta lantibula guntzeta neuneko berrogei tamar, edo berrogei tamar eta berrogei baldi. Baina, burrezketa bueno, ikagarria. Danentzako laban guardiaren duta. Eta norbait hausartu zen galetzen eta hau, nola justifikatuko duzu, esan zieten ez, es, esan zieten ez, hauek gaituzte. Habe dira hona hekarri gaituzte. E, oazen pentsatzera, berrian, zein egekarri dunzein, eta egoera arretan bizkar bon, pretenziozoa da laban guardiarekin konparatzea esertan. E, baina adibidez, gu argita garbi, e, instituzioetara aldaketabate tordi zenean gure herrian, argita izan esan denun gure e, eskaera bakar bakarra zela klientelismoarekin e, amaitzea. Bale, bia, e, istituzioet komunikabideko komunikabidekiko gira zuten jarregatza da, ez finanziatzea hildo politikoaren arabera. Behintzat, hori asumitzen zutenak, eta inaiz arbitagarbi e, bildu koalizioa zitzea ditzen, e, iruditzen zait, hor e, dura arte hemen egon den klientelismo eta parrokelismori da izugarria, eta e, aurreko kontuak esagutzen dituztenek, esanak izango dukete non sartu den digua eta, eta igual ga, gaur egun gure esparru komunikatibo netan dauzkagun berrietako batzuk ere asko zerraza gauler daitezke baldin eta egun dertzen bada hori nola, nola jorraztu denez. E, hori gertatu da, e, klientelismo hori e, gertatu da, baina horren paradoja zein da, ba, dili dezi asko e, errenta kampainan e, Arabako Diputazioak garan e, diru, gutxi, baina zerbait zartu egin zuen, eta Gipuzkoako aldun diak ez, ez zuen dirurik zartu, ez zuen dago informazio hori, ari da, ez zuen dirurik di zartu, ez gurean eta ez beste inoen ere ez. Eta erria bat, amaitu klientelismo ez dute klientelismoarekin, ez dituzte komunikabide batzuk finanziatzen, baina bat, abia puntua ez hegemonia egoera hori eman egiten delako eta ez talako, egun batean batzu jaio ginelako egin dar, txiki, ahul eta erren eta besteak jaiosienako eugenesiaren esperimentoa den ondorioz, eta bi e, esparru komunikatibu hori hegemoniaren ikuspuntutik ere e, lan dugindar, da. Eta esbaldin bada hegemoniaren ikuspuntutik, behintzat, industriaren ikuspuntukti, sektore industrial edo baintzat ekonomiko bat, jaren eginian ere, e, guretzako planteamendu bat egin beharuko bat. Berriro jarri daitezke negatibo edo positibo eta pentsatu hori aldatuko teden edo esnik. Uste dut hori aldatu egin bodala. Estudalako okeralik ikusten gaur egun bezala e, jarraitzeko. E, urratxo batean da, klientelismo horrekin anaitu da, Orain dit badira horren azterna batzuk, pozizio hegemoniko horrek justifikatu egiten duenako tiralaren aldetik eta merkatuaren ikuspuntu oso original batetik diru batzok jasotzea, baina ikustu autorieten egingo da Orain, berpentsatu egin behar da, benetan Euskal Esparru horri instituzioetatik nola da lagundu danki eta laguntza hori ere ustez egin behar da errekonberzio planteamendu baten ez modurik gau konpontzeko, eh, ez garagi, ez berriagi, eh, amar blogeroei edo ez dakizeinik digu hori eh, zuzenean eman. Eh, Hau da, sistema bat planteatu egindana eh, afin hil eh, dobereko komunikabideak finanziatzeko eta onela ere zinda sektoreago aurrera atera dago dirurik momentu honetan horretarako, baina gainera sektorea ez da bideragarria galben daukagun eboera. E, Orduan ere ustez, ni eskatzen dio instituzioei horri guelta amateko, da hori. Eta iruditzen zait, adibidez, e, orain arte bildu diguruz itzein de, bueno, orain arte bildu diguruz. baina iruditzen zait, pene ubek irakaspenen bat hartu darko lukela iraganeko lau urte hauetatik no laban posible, no laban posible, berai pentsatzea benetan eh komunikazio publiko hiek erabe likiz modu privatibo batean, modu e, partikular batean, eh zegoeratan geratu diren hori erori egindenean ilegalizazioen ondorioz, eta baina ez padanala koar, pentsa desakete berriro ez tala bertatuko, baina es lukete pentsabeareko poteretik kanporatzea ezin denik. Eta nik uste dut ere, beraiek horri buruzko reflexio bat egin behagute, berriro ere hegemoniaren ikuspuntutik. Eta horretan berriro ere uste dut benilpatut konfluentzia, ez da konfluentzia posible dan, baina bai argi dago e, naiz eta oso modan ez dagoen beraiek existitu egiten direla eta gu existitu egiten garela. Eta hemen borroka babago eta dira beraiek gure kontra eta horrek behartzen gaitu gu e, elkartzea, beraiek elkartzen diren bezala. Gienes. Hori, Lorea, galdera berdainza egin daiko dizuke. Instituzioak eta Euskal Sparruko komunikatua edo instituzioak eta sektorea. Nola? Aurrera egin klientelismoaz hitz egindu, orain beste bide bat irikia dagoela, baina nola aurrera egin? Ze sektorea dagoen egoeran dago, beraz aurrera egin berko da modu batean. Mm, bueno, erakunde publikoak ze paper izan duten, bueno, badakigu, ez? Ze zer izan marco Bueno, nik asiran esan de debatearen definizioan, ez da, nunkokatzen nahi zen. Orduan, e, netzako diferentea da, hitz e, egitea, euskararen zentralidadetik, edo abertzale batean zentralidadetik. E, nik, e, uste dut, pixkat, debatea, no, nire entzat ninaztu ikenaiz. Eta ez dituzte kontra jarria dienik, ez? baino e, eta abertzale izan da, prinzipioz, euskararen aldeko zara, guen euskararen aldeko, Eh, izan da, ez duzu agertzen izan behar. Naiz eta, onartzen dudan, horrelako persona gehiagire ez zitu dela ezagutzen, ez? Bueno, ez da inbeste despolitizazioa zitzei eta hago zauzti dut, eta, nebeste dute euskara zentraldean politizazio harik badala. Eh, baino, lehen, asirean esan dudan, eh, irizpide batik. Eh, Egoera minorizatuan, bai? Dagoen, izkuntza bati eta hiztun komunitate bati. Naiz eta iztun komunitate hori duna, den, dano dakibu. Ez palitzen lebi duna hemen debatea horrela planteatuko, balitzen. Komunitate bat Euskaldu Nuts, eta bueno ez da, nik hori defendatzen du eh? espero dute nire semeak eh, ni bain jakitea, eh? baina hizkuntza gehiago jakitea. Baina esanek, debatea sortzen da dagoenen komunitate bat bi hizkuntzetara, eta hizkuntza horietako bat minorizatua denean. Orduan, erakunde publikoek zer egin Euskal Esparro komunikatibo horretan baldin eta ari ideologikoki, edo nolabait, no, erri honen e, bueno, ba, garapeen e, propioa eta, eta buru bueno, ba, jabetza baten inguruan. E, Nire biskak maztetan egonekin. E, egunkaria sortu zenean, e, eta uste printzipietako bat dela, ez? Epa da, herri movimendu bat izorzaioan proiektu bat izate edo handik sortua, eta bestea da, e, enola baita egunkaria sortzen dela e, euskal gintzari edo euskal Gintzaren munduan, edo euskal komunitateari edo euskal iztunei erantzun godion, medio bat bezala, bai? E, gero ideologikoki, non kokatzen da, nestan kokatzen, bueno, gauza bada medioa e, debate hau, ikarabarri izan zen, goberatuko duzu ebatzu eta unkaria itxizutenean, eta, bueno, en, babetikoa ez ginean zabalak, e, ginean goza e, guzti horiek, E, orduan egin horretan ere sartzen ez, baina uste dut e, Euskalei biden edo berriaren edo arriaren edo hoien esentzia dela euskarazko hori. Orduan hor egon nitekela aspirazio e, nazional bat, eta madagoela baita ere. Guain, mm, bueno, matizekin. Bueno, e, benua, e, ezea, administrazio publikoen e, egitekotara ez? E, Minorizatua denean, e, Euskara nik uste dut edabidek e, berarri politikak behar dituztelea. Euskara jarruten dutenak, nik ala uste dut. Gaztelerazkoak ere bai, baina Euskara ezkoak, ezkoak normalizazio prozesu batean dagoelako. Inakik egiten du konparazioa eta egia da, e, egiten badugu, jartzen baduko ardatza, nola baita borroka politiko edo ideologikoan, bueno, zentzuertxian politikoan, ez da? Ideologikoan dena delako. Eta batzun jaio dia, bezala, eta beste batzun beti ezinean eta dukatuak, eta laguntzari gabeak, eta albada zapalduz, eta klientelismoaz, eta horrere, bueno, ikarabarrezko injustizia e, sozial bat sortzen da ez. Eta azken zinen, politikaren, administrazioaren egitekoa bestea beste da injustizia sozialarekin bukatzea. Hortzik abiatu Hortuan, e, euskarareko entzan eguste berariezko politikak behar direla. Eda bideak estratifikoatia eusain izkuntzeta. Eusain izkuntzeta. Eta, bueno, eguste gutori, e, batzakit, Frantziako gobernuak sarkozi zegoenean eta bereziki paren txairatzean momento honetan Frantzian ere jakina bizi duen krisi gogorronan aurrean, bueno, bat, estatuko politikak aplikatzen ditu. Biten ditu, hainbat politika, arpidetzak, doainekoak, handez sortze urte, gorakoen, e, biztanle guztientzat, hainba medioena, seguraski medioiek izango direla, ba, ez dira izango le jurnal eta burrelakoak badaki, izan edazkeinen, edabidek estatu baten erakuntzako, oinarri fundamentala dira baita ere ez? Eta estatu politika egize hartzen dira, berdien Alemanian, berdien berdine herrialde potentetan Ka horrelakoek azpian egon lititezke beste aspirazioa dute medioen edo kulturen edo hizkuntzen, edo ideologien edo korronte politikuen e, zapaltzea da kar hartugarik baina garrantzia erabatekoa dute. Euskalginzarari dagokion hoen edo euskarazkoan negusta administrazioak azken urtetan, ba, bueno, inderrak jarri ditula e, bereziki hizkuntzan administrazioen euskalduntzean, baina ez edabideetan, ez da ere edabide publikoetan. Eta, bai, eta jakin da, kontutan hartu edabide publikoak hemen, eta Espainian ere bai, eta Frantzian epentsatzen du bai ez, baina ez dakitain beste, e, publikoak konsideratzen dien bere, Ezta da? Administraziorenak edo e, lagurtetik behin edo dena dalakoak boterean dagoen horren trasna gizia ez da? Orduan, euskarazkoetan hor apenas jarrudin darri, ez da ete debaten ere, Bai, nahiz eta, kultura, jaurak kultura sailearen aurrekontu erdia, e, edabide publikoetara di joan, ez? eite gara di aurrekontuaren erdia, erraz hasiaten da, e? Eh? Zona, eite, karabarrezko dirutza. Beste edabideak zertan geratzen dian, ez? Baina, ingerra, unigustu momentu honetan, e, eztehiko da txo horretan eh, jarri behar dela bai hizkuntzaren aldetik eta bueno baita herri bezela bueno, ba, izan daiteke koiantura politikoa bertsale honetan ba herri bezela eh, ba bere ze horreten eh, aurrera egin dezan e, ez egin zer den e, uste dut politika adostuak izan behar urtela gainera edo sektorea kontutan hartuta Gero uste dut baita, eta hau beste debate batzu dira, baina uste dute publikotasuna tasona e, berde finitu inbarko litzatzen ez tala bakarrik e, gobernuaren esku edo diruz, Alegia gure diruz antolatzen den e, edo zein ekimen. Nik uste publikoa eta herrigintza eta erri honen e, aurrera bidea, ba, ekimen herritarretik ere egiten dela, eta hori ere publiko gizartu ditek, eta horren erdibide evidentenetako bat, niretzako ikastola dira ez da, nahiz eta bai pribatuak dira ez ez, ikastolak bokazio publikoak dira, izkuntzaren normalkuntza, eta bueno, erri honen garapenean eh, frantxezko tresna direlako ez, orduan, uste dut zotan, eske publikoak eguneko unean hartitu behar zerak eta besteak e, diru laguntzak edo itzarmenak, edo ez dakizzer, bueno, uste guztet berrikusimaz dela. Eta gero guztetut, ba, inak izaten duen bezala, e, sektore komunikatibo bat dela, oso garantzitsua dela, eta aldi berean baita ere sektore industria bat dela, eta guztetut alde horretatik ere kontemplatu behar dela ez. Bisko bat, amaitzen joateko jau duete pasatxo egin dugu, beraz, azken hausunarketatxoa, azken egin nahi nizueke zu lauroi, amaitzen joateko galderei tarte irikitzeko. Bisko bat, estrategiaz eta bide batez aside hitz egiten lorea, bakoitza da bere esparruan ez da? baino e, Gorka, zein da bidea, zein da estrategia aurrera begira? Boa, no, levantamento bolitxea eta levantamento bolitxea ere beti duzela zain. Ja, ni gustu dut gauza kondo egiterari garela. Eh, e, bueno, da bidai badiogu eda eta webgintzan eta eh, edo internetari begiratu korrean, ba ikusten da alegin badagoela batez ere David batzuen kasuan, ba bi bi teknika bat er, eraltzea beharrez pa gaur egun. Ni erlojoa dizten dio, erlojua, bueno, da, baina e, bueno. Eh, osea, E, rekorrido e, motzagoa du, mantxoagoa du, eta liza azkarrak azkaragoa, ez? Ba guzti dut proiektu bakoitza uki, bar, uki barko lukela barruako estrategia bat, aldi in edo probak egiten, sai, e, saiakera horiek egiten esfortzu bat dedikatu eta funtzionatzen duten ean aplikatu harai e, e, handian, ez? Eta guzti dut, ari, ari zabet eta adibidez berrian, ba indako ekimen Bueno, gugunean berriketarekin, berriketan, belarekin, nahi ere egin dako eta bestain bat edabeidekin berdin, ez? Eta ikustetoan lehurtatik hori dala zidetako bat, bi, bi abiradurotako bidea. E, beste, beste bat, zabarruko ondo posizionatua ikusten dute bat ez ere, nahi tokatzailean darroa, internet eta teknologiak dira, ez? Eta euskal komunitatea ondo posizionatua ikusten dut, baina esan behar dut, e, aldi berean, e, Dere ustez, azken urteetan, zenerabideen existentzia oso garantxua dela epatu du loreak, eta adosanago, eta esango nuke, beren batalla da borroka garantxioena agenda publikoa baldintzatzean dagoela, eta hori ez dago du erik ustez egia dela, hau da, zertaz hitz egiten da herri honetan. Eta uste dut, azkeneko urteetan, eta azkeneko bi urteetan, lortu duela, bai edabidean aletik, bai interneteko jarreraan ondorioz, bai abatez ere, bai, e, zuren aldetik ere ikusi dut. Banan du eginda, nola bai, guri dagokien norez egoaldean, e, egoaldeko agenda eta, eta, eta Euskal Herrikoa. Eta banan du eta ikusten da, ikusten da e, edabideetan, ikusten da gero gaur antolatzen denean. Banan agenda publiko hori ez da berdina. Eta hori zuek elortu ezue. Egia da, eta internetan begiratzen behiratzen badiogu Euskal komunikaten bat badagoela Baina gainera ez da bai da, ja ez dara ea dagoen Baizik eta badakigu dagoen Eta beste fase batera pasada Normal, normal dasu ez, teknologiari buruz eta gauzoi buruz hitz egiteko saia kera bat egin genuen adibidez Negun e, kabian, bueno, durango kabazukako kabian Eta buitzaldiak ditu benion Eta errokka zen, teknologiari buruz hitz egitea Euskara zentroa jarri gabe, hauda euskara hitze egin normaltasunez, baina euskara hitza ez dizitzen aimatu. Bueno, eta euskara hitza aipatzen ari, paperezko bueno, va pelota botas en el eliskiol. Ba uste dut e, hori dela lorpen bat eta teknologiaren ala lo recoge ya eta uste dut beste arlo batzuetara ere galan barko genukena. Hauda. Urrego urtean hemen egotea, hemen dibustutera, hemen dit eta erabide uruz hitzegitea Euskera hitza aipatuko gabe hori bai errebera. Eta nikusen estrategia begira argi puntu batzu baditut, oso azkar botango ditut danak, alebatetik, eh, ezin dugu eta batez ere garaikoetan, eh, m, eskalara jokatu, hauda ezin dugu egitura handien bila joan, joan, baizik eta sinergia bilatu badituk eta sinergiaitze ez da gustatzen baina lotura garremana. Eta usteu er, eredo xume xume xume xume, xume bat, xume ba, baina soilik ezberraria da ba, durungo gozokan antoratzen duten azokaterebistarena. Bere arazo eta larritasun guztiekin e, e, ba, maika-telebista, Etebe, Goiena, Goienako jendea hortxe egitzen dira eta, eta kristol lara egiten duten ere ustez. Eta bai, pripublikoa da edo komunala, berdin dit, ba, eus, ba ikastolei daukaten lizaera antzeko bat izan dezake. Komunitati begira, komunitati begira, ba, komunitate bat begira egindako lara da. Bestela, horko jende asko ez zen estera egongo hori ere. Eta uste dut, erabinen atletik, erronka konkretu batzu doela, bai ariak azterrizaren atletik, ale batetik da daturen analizi eta azterketa sistematikoan, uste eta erronka handi badagoela, bai informazioa filtratzea aldera, eta baita ere informaziotik balio ateratze aldera, bai visualizazioak, analizia, azterketa, estadiztika, matematikoek, hemen oparretasun, bueno, haukat eukera bat. Bugik horretasuna argido, E, gailu baino pantailak dizugu ditugu bilaka pantaila eta ez esbergin horietan nere jardun barko dugu eta erronka nagusia eh zuzentzat e, bitartekari onartuak izatea izango da. Hau da sare banatuen eta informazioaren opartotasuna e, horretan jendeak behar nahi, oh, nahi izatea zuek hor egotea. Eh, dira gauzak eskatzeko Garaia, bua, kexatu aitezko, eh, berria edo gara ez duela ez dakizeu gotatzen, baina okera daukate behaileu gotatzeko. Eta zueko hor bali mazabete behailek nahi izate horregatik izango da, eta ez duzke datik, horregatik, Or horregatik, horregatik. Zue egituratzen behar hori sentitzen du jendea egitzearen. Eta bueno, egin guztat, azkenengo hor duetontan azkoa ipatu dira, eskete estrategi behira eta aurrera behira ditugun erronkei behira, Eta gini, labur-laburren komentatzeatik, bortak bueno, egin batu e, teknologia, eta batu da ni teknologia baino piskatu horreko eragoa batuko nuke berrikuntza bere e, zabaltasunea. Teknologia, bai, ezinbestekoa da, eta hor inbertitu behar da, eta hor kokatu behar gara, baina berrikuntza e, antolaketa laniteko modu eta kontzeptu guztietan. ez laketaz oso erraz errazitze egiten dago askotan, e, baina, bueno, Bueno, hor bueno, bada badago lan egiteko, ba, dia, ez? formazioa, e, formazioa eskain, konzeptua jarri ekitzea ta bizkat nolagaitz, bueno, askematen ari garenean, eh, era aldaketasetan ari garenean, errelazioak, eh, berritu berritu, ta beste dela lateralen ber dela, hor errokako tolo algu, da, horrek lotuta, jaquina, teknologia. Eh, ba, asko aipatu da, baina ik, utzet berri zera aipatu behardela kasetaritza, azken batean e, referente izateko edukiak sortzen ari gara, eduki horiek, platafonua dezberdin ditan egon arren, egon batean edo bestean egon, azkenean e, nolabait batea ipatzen dena, ez, norbait Twitterren jarraitu izateko edo blog bat jarraitu izateko edo bisitak izateko zerbait ezkain berdu, ba, bueno, ba, interesgarria eta taldala propioa. Ez, e, bueno, ba, beti amenaz askotan aipatu izendan, gure identifikazioaren barruan eta gure nortasunetik gure ikuspegitik gure komunitateari eskaintzen tokoi informazio hori baino aldana kalidadekoa. eta hori errazarada egitea baina baina gareskia errazarada izatea baina gareskia da egitea eta eta es termino ekonomiko eta makarrikas ez. E, konfluentzia elkarlana aipatu da bueno ni aldizkoa no? utzetgu berria taldea sortu zenetik e, beti esan izan da gure erronka eta, eta beru bakarra etzela egunkaritagitea eta ta nolabait bazela komunikazio ere guri osatzen joatea e, okerro edo edo, edo beto, baina konfluentzia eta batzuk ere egin dira herri honetan azkeneko urtetan aipatu dira 11 hitzak aipatu dira Durangoko azokako televistan aipatu da eta horretan gehiago sakundu beharko deu Elutez zait e, sektorean barruan hezezik Elkarlan edo konfluentziarik eta horiek instituzioekin behar behar beharrezkoa direla. direla.t e, instituzioek herri honetan lore aipatu du. E, Azkenko urteotan ez dutela benetako politika, aktiborik eta eta kontzientziadunik egin. E, Euskarari da okionez minhinzat Eusskarazko Euskal Hedandea sustatzeko eta eta egonkortzeko e, eta badala garaia, badala garaia nola baitor e, beste dinamika batzuetara bateko eta etika parte nola baiteko e, alako elkar lan edo itxarmen egon korretara bateko eta horrek elkar lana eskatzen du eta eta zergatik ez rekomertzioa eskatzen du ni inakika ipatu denarekin bueno, ba, adoz e, irutxe izaitu dira laguntzak emateatik eman eta gero horiek aldala, aldala, aldala mesala zuritu bueno, ez funtzioa batetzen dugu funtzio, hori betetzeko, okitzen joan behar dugu, eta, eta terminoletan ere, ba bueno, eman behar da, elkarlan bat. Eta ez dakit dukatzeko, e, bueno, aipatu dugu gorkak ez, komunitatea, komunitatea beharrezko ikusten gaitu, e, irutzen zait, e, bere bueno, e, laugarren mailean aipatzatik egin behar garrantzi auguriena horrek ordu duela, eta biskator mailean gure honetan aipatu behar baina baiotan, beharrezkoetazun hori nolabait eh, sozializatu behar deula eta eta konbentzitu behar deula jendea, gaur egun dagoen jendea, jendea gehiago, guzteko, eh, herri honek, herri honen garapenak behar beharrezkoa dituela, gure kasuan Euskal Eda Bideak, Eda Bideak behar beharrezkoa dituela, eta horretan eh, nolabait badugu lana arlo dezberretuketan egiteko. Kontsientzia mailan batetik, baino bestetik lehen bat dutako kalidadeak, eh, eskaintzen dugun horretan, behar dugu eta, eta sortu behar dugu alako, bueno, maila horretan ere. Ezatea nahi dut euskaraz eh, informatiko nauen alako komunikazio izan arlo batean edo bestean. E, eta nolabait eh, kontzientzia mailan ere bai, es. Ba, ba, nolabait. Ba, berria taldean zistadanen bidea berria lagunaren bidea, ez egiten aidan bidea horretatiken asken batean, ba ez. gohazez, ezatea, bueno, komunitate honek eskatzen badin badu. E, Euskarazko edalita behar ditugula, e, komunidad horrek erantzun behar dio, eskatu behar asteko erantzun behar dio, eta nolabaitu implikatu behar dugu e, proieto hauen garapen janera. Ixko bat laburtxeago, eskateko dizuget, bereiek alderak eginalizatuko, tartetxo bat izateko. Iñaki? Ados ba, nagoa esan dago jauz batzuk edo zuntere jarriak eta nagoeluketea eskera dizeiagun hemen, nagoeteko baina privatutik publikora jotzen, ados nago ere, lehen planteatzen horrekin, ez dakit horren ondorioz adose gongo ginekeken, baina baina ados nago behintzat hori e, estabaidatu egin eh, behar dena, privatoren eta publikoaren arteko zera estabaid hori. Privatutik hasitara gure etxetin, ikustu dut gure erronketako badala e, komunitatea berte atzea. Guk e, azken hamar urte hauetan e, egoera juridiko batez ere, zentratu gara, transparentzia zertzizio bat editen urtero, eh oso gor batekin baina uste dut eta naiz horretarako tresna badadak gure e, lana da komunitate hori berteberratzea pizka bat zau nagu hota ideia nikusten dut hori e, evidentea dela eta resistentzia legon badaitezke ere nikusten ut azkenean Bueno, abian hegemonia hori daukatena ez dira baina hori abian ere errastazun bada, errekonberzio hori benetan hemen izateko, eta bainera hegemonia hori eh, borrukatu alizateko. Eta hori batean, ez prozesu politikoa lagundu egin behar daugula, eta lagundu daukasentu nola batean alde bat izan eiteke ondoa joatea, baina uste gauza batzutan aurretik eh, joan behar narela eta beste gauza batzutan abian atzetik ere joango gara, Eta zentzurretan erri honen beharrak azetzeko e, erabiteko gaitasuna lortu, lortu dardegu. E, danako oso asmo goro dira, oso eterioak guen den ikustut, pero ozai, lortuko nuke horien azpian egun gauza jartzean. Luria, maitzeko bauta hituzun lehen batzun, baina? <coughs> bueno, akarrera ipatuko dut, e, um, uste komunitatearena garantzitsua dela, eta bueno, Eta bide esar berriekin, dena da komunidadeak, komunidadeak okiez, etzea, hantakoa, bestekoa, bestekoa, hau ez da berria, Euskal Herria nitsiago, baina oso garrantzitsua da. Eta baita ere uste dute modu guziz, eta igual berratuta naiz, baina nola sare <coughs> sare virtualean edo sortuko dien komunikabideak edo oibarkago komunikabideak, komunitateak, Edota gure edabideek bitartekaritza hori lortzeko, e, edo gure guguneetan jendea egiltzeko, mogitzeko, nasteko, ez inbesteko dela komunitate errealak egotea, alegia, hau, zen dut jendea bindu, egon, e, benetan, ez bakarri sarean. Sarean zaila da, uste dunik, eh? Eta horra eskota, ez da, bertxo zarle elkartean, goegunean, ba, egunean sartzen badia, ez da, egizemat, ez da, eta rastuete, bi edo, edo berrean lagun, baina hori da, badagoelako, sare erreal bat, eta jende erreal bat, eta bertxo zailetara joten dalako jendea. berdin beste ere askota Ez pale hori, bueno, gugune hori, aso bueno, eski, erdilik engoelitzate. Orrekin amaituko dugu oraingo ez beraiei galderak, ez galderak, eztakit baduzuen galderarik ausnarketaren bat edo baten batek. Xi geratu dira denak. Ez dago galderarik, ez dago norbait ze zer botatzekorik. Bai, dirinaki konfertzia zit Eta, gero, nire batu da, berko luke temen, erordez. Guste dut, hori e, existitu egiten zela gure proiektuen zorregan. Horren kontzientzia existitu egiten zela, eta, egiten zuzen ere, Jose Mizumarabere gogoan izatea torribea, eta, gustet dut, beintzat nijaso dudan e, erentzia ontan horren e, kontzientzia bat bat E, ziur asko denborak aldatu dira, norberak bere bideagin du eta agian, garai hartan, maia teoriko batean planteatzen zen konfluentzia mota hori ez dakit gaur egun bideragarriaren enpresen aldetik ere, ez dakit e, enkauzak erbiteko e, memoria instituzional hori oso modu ezberdinean garatu da berrian eta, eta garan. E, Alde biada, osko kolaboratzeko esparru batzuk, baina adibidez erreakzioaren ikuskondutik, ikustuen memoria instituzional hori, ez berdina dut. De. Ez dakit konfluentzia hori e, garai hartan e, planteatu zen terminotan egon behar duen baina bai harri daukat eta behinda behar izango dut jende asko guzti duenaren kontra berria dugu ez gara competidoreak eta ez gara sekula izango. Edo bintzat, ni zuzendari naizen bitartean ditartean, ni gezdut e, kioskotik arago E, Alegia Norbaik konmenzitu behar baldin badez alantzandago lako zango dituz gara eposteko. Baina, egoera hipotit, hipotetiko erikenduta nik ez dut sekula e, berria kompetidore bezela e, ikusiko. E, Nere ustez, e, proiektu zabalago baten parte desberdinak direlako. Eta konfluentziaren ideia horretatik abiatuta bagian parte desberdin izaten jarraituak dute, baina kartasunean, laguntasunean, kiretasunean, eta gauza asko konpartituz. Eta ditugun bezain beste eta alditugun bezein ondo. Nik uste dut gure esperientzian eta enpresa dezberdinak behar, e, maila batean e, kontra jarriak, kioskoan ere kontra jarriak, eta horrek behartzen gaitu konpetitzea ere, baina nik uste dut prinsipioz hori asumitu egin behar E, adibidez, beti, beti planteatu ditendut ez, ikusten dut, gaur egun, e, nabar menodan eretzako e, Euskara, euskal esparro komunikatibaren mer merkatuak berak ez ematen euskarazko bi, bi, bi egunkari egoteko adibidez. Uztot, e, garakezin duela planteatu hori, naiz eta jende askok hori eskatu egiten ditendion eta exigitu eta ba uste hori gu, gure kabuz bakarrik, E, ezin duguna planteatu. Eta iruditzen zait duela hogeita hogei marrurte, ez tabaida batzuk egon ziren, ez tabaida horietan planteatu din ziren e, bideo batzuk, hoietako batzuk eman dute gauza honak, beste batzuk ba, konfunditu da ginen, ekibokatuko ginen, hori emela da, baina nik uste dut e, espiritu horri jarraitu egin garzaiola. Eta ni jaso du da neina da hori da Jose Meizu Malaberen espiritu. Eta hori da. So, norbaitek, ni ez ezagutu, eh? ni daukada bere irudil lehenengo erudia da egunkarian e, Belodromoaren festa hartan e, e, bideoan pasatzen denean. Hori hori da, nire lehenengo oroitzapena berataz, baina nire ezat espiritu hori gorde gitar da. Dua, konfluentia denozen, ez dakiten enpresari alki den, edo baina nik ustut hori gorde gitar da. galdera ez da naino? Ilegi Horregur hitz iritzia emanenun. No? Nik gara eta da, berria, bainoaren, berria bainoaren gara beti ondan eretxean, eta horregun ere badago biperioiko sartzen dira eta badagara eta bestea berrian. Horregur duan uste eta hako da konfluitzen dutela. Osa, zain, bilak diralako prioriko progresista, bilak, eta bilak diralako prioriko ikuspegin nazioneal badako dutela. Horregur duan konfluitzen, konfluitzen dute nik Hortika aurrera, osea, produktu bezera esan nahidea. Hortika aurrera, osea, esan nahidea. Ikusiko balitze, maridaje bat, edo zerbait egon bolitzatzen egon eh, bolitzatzen egon bolitzatzen egon. Ez dakit ulertzen nase esan nahidea. Gauden bezera, gauza momentu netan, osea, peredit, biperdiko progresista, ikuspeik nacionaletikaren eta horrela, baina, tratamentual, notizianak eta horrela, eta horrela, osea, bueno, ez es, eh, Segai eta hartatzen ditu zen da horreak horrez dutea inzitzen, eta askotan baiz, e, e, erri honetan gertatzen nirean gauzak, gertatzen dira, denontzak guztan. Ikuzpegi askotan nik ezberetina ikusten dut. Erreba bat gertatzen da, nik ikusten dut berriak, hartzen dut berriak horrein eta hartzen dut gara, eta ikuzpegiak, e, notiziaen fogatzeko modua eta horreak, nik nabardurak importanteak ikusten ditut esate batera. Bilak izanik, periodiko progresistak eta bilak izanik periodiko ikustekin daltimala daukatenak eta horrela. Eta, bueno, ba, esaten zultu. Ose, nik egongo balitze konfluentzin nabarmen bat ezak inoazan da, produktuan, ose, resultaduan eta gauzak tratatzeko modun eta gauzak berberak talatatzeko honen edo ez dakite horrela, ikustek alterako izan gure txetak. Ez genituzke gure komunidadeak, baina paradokikoki, zu bi komunidade horien ki desea, eta komunidade de horietako pertsona asko bi proiektu parte dira, hori da paradoja hori, hori paradoja. Eze paradoja? Zare, eh, zuk eskatzen ditu zu bai berria eta bai gara, aleria hitze eh, egiten danean komunidade eta bestetaz, zuta ari gara bile, eta zu pertsona berbera zea, debia, azet, Primerako alitzateke ez ubezela jende asko azea, azea alizatea eta biak behar alizatea. Baina uste utereko, e, konstiente izan behar garela gaur egun dauden joeretaz. Eta oso etxe gutxi dira gaur egun bi periódiko sartu editen direna, oso etxe gutxi dira gaur egun periódiko bakarra sartu editen direna. Iker duke duarekin bakarra sartu edatko gauriz, esan es, es, es, asko <risa> e, ez dut gogani du, salze hori lagu izateko du bat, eh? Ez, ez, ez, hori izateko jakin nahi. Horri <risa> da, horri da. Horri da. Horri da. Horri da. Horri da. Bai, burrongo al dira. Ni, bueno, garkatu diko dira sute, igual eh, lepuzkan poda guantzerbait esango. Diz, baina eh, Euskal Esparru komunikatiboa itxegite, egite o sea, entzuteko armoetan etorri naiz eta, uste nunt telepistaren unuz zerbait entzun gondola. Telepistaren egoerat, eh, eze, estakite oinarri darko lituzken e, ba oain ez, ez daukagunte irbista noren baten inguruan edo edo gaur dagoenaren aidaldaketan eta 11 bezalako proiektuta estakite noletzat ba ez, er, er, erritar bezena ikaragarrizko garrantzia du irbistak e, eta eta langilea ere bai eta hemen ematen du ba bakar-bakerrik idatzizko ari guru zaitu deana eta ez dakite esaten dez, igual, ez da igual esta momentua basuek etxe gai hortakoak eta hala ba, ez esan ez arteakik Nik ere altzengu dizut galdera horri bat, gaur moderatzaile laretan dagoelako baina telebistan, ni 11 telebistako langilea naizelako egia da e, euskarazko edo Euskal, komunikazioa esparrua zitzen dela eta agian gehiena zentratu da alde bat etik teknologian eta beste alde bat etik paperean man, bueno, genituenak Garrantzitsua bada noski telebista eta telebistarekin batera esan duzu irratia Aztu gabe hamaika infozazpi beste tokiko irratiak badaudela beste tokiko telebistak ere badaudela, badaudela eta horiek duten bere biziko garrantzia Baina azken finean bai telebistan, bai paperezkoan, bai irratietan, egun uste naiz eta komunikabide diferenteak izan eta esparru diferentekoak izan Azken finean, diagnozia neiko antzekoa ez da, ezta ba, da, bide bat egiten gabiltza, batzuk denbora gehiago beste batzuk gutxiago, bide asko dago egiteke. Esan dugu, hemen sartu iran, e, baldintza guztiak e, bai ekonomikoak, bai krisi egoerak zintzu iran, baita egoera politikoa zen dan, oiden han ikuste dut ere zentratu daitekela, egun bai telebizetan, bai irratietan dagoen egoeran, ez da. Baina egia da, badira, eta euskal esparru komunikatiboa zari garenean nik bintzat horrela ulertzen dut, denak direla ez da, eta telebista eta irratia barne, naiz eta ez egon gaur hemen hitz egindu helen, nik moderatzea leraan eta nik egina izalako telebista, edo horra direz kideak ere ikusten ditut, edo infozazpi ere hemen egon ba irratiaz hitz egiteko ez da, baina noski bere biziko garrantzia, baina bueno, zentratu gabe gaur ere telebistan txer e, es, e, egin gabe konfluentsiare planteamendu konfluentsiare planteamenduari era diskart bat e, e, edo horri buruz jasnarketa aularketa egiten bark niger zera esango esangon esangonuke dantemenuari dantemenuari askorespetatzen askorespetatzen дуlaga uldetzen uldetzen ditu euskaldarriko adaireko hainbat eta hainbat hainbat eta hainbat eta hainbat hain bat sektore batean, bate dolkatibatetoro da bat deskerra de horrekin, baina baina, baina ni pertsonalkie e eh, konzuetxorren gustiz jontzen nago aurregun arrasoiren arrasoiren argindik dikosoari di argin dituan osagaiak kentatik berria irakurtzen degun hainbat eta hainbat pertsona aurregun funtasako garaibatean baina gaur egun bai, oraingor mentuortaltan Ezkera bertsaldeko kide sentitzen dut. Gara irakuntzen dut, hainbat eta hainbat sentitzen dut. E, respetu oso oso esan da, gara eko respetu oso da, baina gara gara gara gara eskeran bertsaldeko proiektu da. eta berria hori baino eskort zabalagoa. Eta ezan berriak dut, berriak dut, berriak Gara eko jakirekiko eta gara errepentzia da irakun regustiek iko errespetu oso. Dertu, emendu horretan konfuenzaren proiektu horret e, berriari eta horrean euskal prentzari, euskal asegu indako prentzari, kalte egin goliokien, kalte egu esterik ez, dokire, ez Bueno, ezagitea erantzunak, esan harketa bat zen, ezagitea hor beste bai, hor, hor horrean. Ezkera bertzaleak igual ez duberdin pentsaten, eh? Imen. Imen. Imen. Ni Josagarekin banator eta Iñaki, esgera eh, gutxi en Euskal Herrian, bi eurkariak erosten ditugunak, uste du pila ba galera. Orain diga, oh, ni izan naiz eta ni bezala beste erundaka, E, miloiaren ordezkaria eginen eta miloiaren ordezkaria e, egunkarian. Bueno, Horekin ez da nahi duena da eta anerdotara kontatuko dizut, baiak galdera ez doartik, eh? Hoxe bizumarra berekin topo egin egunkari aterata handik egun gutxitara eta bezapean egunkaria zeraman da galentu nion eta bestea eta irgizidan eta egunbun bestea. E, egunkari baten azpian zeraman egin. Hore <coughs> bueno, e, anerdota alde zera. Ezaren noen hanik, orain, azte hontan, e, urte gero eta hoi baldea. Azpik jarra dutza. E, Irutxulo gointza dezagertu da paper moduan, donostia. Azte hau izan nare lehenua irutxuloik gabe. Etortizuna paperaen hazein da zer irakolo ditut, beste, semait iritxi, e, bai egunkarian eta bai, tsa, bai berrian eta bai... Garen eta, ba, paperak bat duela, etorkizuna, eta, ba, diskurtza horrelakoak bai, e, galdera hori egiten dut, bat duetorkizuna, paperak. E, bueno, azteko irutxuloko itza paper formatoan ez da desagertu, aztekan behin jarri eta nertuko da paper formatoan. Interneten egun bero eta aztekan behin paperezko aldizkari bat ditako, hori, nabardura magoan. E, Papereak etorkizunik baltun, nire iritzea askotan grabatzen nahi dianean iritzea, golako iritzea gematea <gülüyor> arriskutsua da, nire ustez bai. Tagelo izango, e, telebizta ipatu dela, nire inkluso izango, telebizta tradizionala baino, etorkizun, luzeagoak duela, nire garriz izango, hankara sartu leitea, bai ala ez. E, kontua da, ze, ze eskainai behar duen paperean, eta eta datako informazioa eta ze tratamentu, e, ze, ze formato, ze maiztasun, bueno, aldagarria izango den kontuat izango da, baina mi oraindik ere papera gazmatzea baldin badu e, interneten eta saretan eskaintzen da horretatik garatago zerbait, interesgarria e, edukiz ondo jantzia, diseinu grafiko handetik ondo jantzia, eta esta bueno, eh no labait len aipatzenan eztabaida hori sortzeko eta nola labai referentzia sortzeko gaitasuna duten papera iteko capaz baldin bada. Nik gustet baduela etorkizuna. Etorkizuna ser da ba, totalmente bustutela igual, ba irara itzaiteen, es epearketotamotsago adira. Pero nire ustez bai. Bueno, arasteko agerik eh nik gustet berria dago eta garan berzat eh bir berriñetipo mariago, bueno, es bakoitzak dugun igual bere bereildoa edo baina ni editu dituzten talka batean baina talka badago eta azkeneko egunetan twitterren azke egontzian otegiren liburuarekin badago hor a ber nos nos boca bat edo ez dakit horlako e, zea bat baina eh oso oso da den osea oso komunitate txikia era eta lenen esan duten bezala Diario Vasco da guztia hoe daukaten hegemonia. Bi aurre igual komunitatea iriki bar da eta igual arriskatu ebai edukietan. Diario Vasconatatzen dan guztia ez da akaba asko bai. Osea, kontu nere ta, osea, anik edotira putzen, baino igual Diario Vasco luztu du, Twitteren bideoen ni el you que vos eh irakutzia. Hori da, eta e, lehen honetan ezka fetegi batean eta bire humea e, futbolak ostatzen. Lokala, lokala, baina azkenean gortzen dute hori azpeitean, ez dakitzen badmila e, ale saltzia horregatik, esaten dut e, bi medio minoritario hauek elkarrekin, bueno, minoritario gara eta berria, minoritarioa esaten dut, esaten dut, Eh Olga regal le positiba, o sea, eh Stoni Vela, go, catalitza, ikusten dut bezala, naizek bloga sartu dituenean hasira irakurtzen eta eh indaki sortu mendezala e, 88 prentza horrek, mira, ustedes que ni gasperga interes e, e, la, pero nunca día de herriña na, o sea, a ver, onda voz, la primavera en, en noticia baño es que, azque eta normala norbait aguiatzen, herriña egin, va a haber ser ser tatuan, en izan, edo saquisen pornografia, realmente, baño, es que, portecan e, dijo a fiscates, eta ni e, positivo gustu, e, etorkizuna kazetarin, eska eska ezko zeritzan, nivel asko hago, dakit madurara era de atendu, todas las provincias. tambiénuskaleria, o sea, hay hay beste en gutxi zani miñoi. Hasku da, prentza ordik kan. medio comunicoa, correo, e, e, diaria, televista, de española. Orduan, nik hori e, e, positiboa eta tortizunia positibo bezakusi bar deu. Baño eh negatiboa eta bai. Gauzo kaldatzen agia. Paradigma aldatu da. Ignacio Ramonet Ya, o sea es dar eh, tipo de la vanguardia las tecnologías Quizá no sólo sea pretender que una información cuando la recibimos ya esté perfecta eso es una exigencia de la era industrial que se caracteriza precisamente por las cosas que se realizan se fabrican exactamente como han sido previstas en aire en la era digital no es así no es así eh, eh, eh. soy en trending tópica o villa sendá eh, noticia caiski guysky o gulartean hasten gea eh eh joela hori eta bueno ezkerabertsak da o sea normali no he ditu acá para chiar, ¿es? A ver, hosten de war, mai bueno, le gunean almuen luncha hizo una ba, gran estiquima, bueno, la hostia, o sea, eta bade, pues post, hosten ceazkeanean horta acaba da bote ikusten da, ¿es? Hemen, va ba, bueno, etorogun hor komunitatean pliatzen duzu. Ez bakarrik eh e, euskalerri baizik eta kampua. Genora zuzen dutzunak konbertsioan, hoy termino eta baina bai, berrezkoa e, da konbertsioa. Ustez berrezkoa da aldatzen ai dira, materiala kaldatzen ai koreana hite diria, bi teknologia berria, que la cosa iba joan. Hoy ba, pizkar kontutan hartu paradigma aldatzen ai diara, e, urrengo belagunak dira que beraita egunde erostendu baino, ja gure Gaziagoa baino hundianak ez, ez dute ez dute ja irakurtzen eh papera baino bat irakurtzen dituzte beste gauz. Oz, Egoza batzuk, adibidez, Topatu Infoekinzun egin duen bloga, ba bueno, bai, fiskat ikusi bat da. Ba bueno, i e, komunitateari eh anpiatu ber da la bai. Eh etorkizunenerako prentza zea modelo hon bajarioa da, le igual, teoria que santuena, bakoitz eh eh e, euskarazko eh medio kalitatezko media bilatu eta guzti hori, baina begutzet eh e, bilatua bade bai. E aloberrioni sea, adatopimar dala. Markatu eh? de ore azkartzeko zeia, bederatziak emateko dira eta ja hau ere leisterritze egingo dute, beraz e, Ivanek erantzun edizu zertxo bait edo motzean. Es, bueno, mot motzean. Eh, bat Diario Vasco jaure editeko plantamentua baldin bada, eh, dauden enpresak enpresa handiagoa editan ikusten da jasantuko benukela. Hola ulertu etelako. E, bestetik uste euskal komunikazio ezperroai ez gengitela mesedea ondiki ingoa, bena ipatua mesela, bere horretan gara eta berria batean nire iritzia edo o, konfluentzia maila ondibatera honda. Horrek ez dukentzen, hori inaki badak, eta hori giniak ibadak eta amen gauden danok nik uste badaki gula, gara berrian artean, beste zenbait baino askoz konfluentzia ondia goa dagoela eta egon go dela. Gertutazun aldetik genetan. Galderaren bat gehiago, edo honekin amaituko dugu azkena. Bueno, ni onuntzan etorrela korratu naiz, bueno, ni ere gazetaria naiz eta fakultatetetik pasa naiz. Eta onuntzan etorrela e, euskal Esparro komunitatak tibo itsmultzoa entzuten duen bakoitzean goberatzen duten anedota txiki bat etorri zait burura. Eta da Fakultatean bagen eukala irakasle bat esaten zuela e, esaten zuena. E, etzala egongo euskal esparru komunikatiborek baldin eta ez ezbazan sortzen euskal txutxumutxu esparruan. Hau, harinkeri bat da, e, beste lagun batekin komentzatzen berak esaten ziten ez ez, behartzen azala euskal futbol liga. Ta azken batean, honek e, guztiak gauza jakin batera. E, eramaten du diskurtzoa, eta da e, euskal esparru komunikatibo hori sortzeko behar duguna da euskal erreferenteak, eta oiektira e, komunikabideen zer eginean, eta engaldetu nahiko nuke laur-laurrean, oza, itz bakarrean posible bada, eta e, zea, zein litzateken zuen ustez, e, kasu, edo zehizatiken ba bueno, batzuet txutxu dioten bezala beste futbola, ba zuek nola ikuste jauen dendez hori zein ikusten litzateke ertzuentzako ze azken baten, e, ziur naiz bakoitzak gauza puntuan ezberdin berdin batean dagoela <tusurra> <tusurra> bueno, agian erantzun dezala La batez eh laua bestela gehi politika <tusurra> kultura eta herria vale bakaitzak lorea E... Bota, bota, bota bat. Politika e, izkuntzaten gotu. Bizitza, eskene... Asuntoa ez da, da denetik bakoitzak ikusiko du bere arrotik. Eskenean, nik tabu tabu amarekin, tabu amarekin egiten genuen hori izan den. Nik egin lagos bakoitzak erabakeko du beria. Bai, Batzutza kotaro da, baina eskenean da, Euskarari buruz hitz egin gabe Euskaraz egitea. Eta hori bakoitzaren grinien araberakoa da, nik esakudukea egitegarbi teknologia, baina teknologia intzultzea oso zaila da. Esan da, bai. baina nik usteet esparruo horrela ikustu or dut eta horren or jartzen dut esforzua eta gana. Egunero, ba, zer hori, ekarpen hori egiten nire argotik. Eta hori da uste dut bakoitzak inbarko dukena. Borrekin amaituko dugu, agazunarketa txiki horrekin. Minyazka. Ah, va, la shell, me quería decir que ha discutido si ha de la costela al durado están a venir.